Dimineața asta, dar dacă sunteți și voi pe drum sau deja la muncă, rămâneți cu noi. Să suferim din dragoste pentru țară împreună. La mulțeșan România venim după o perioadă foarte grea. Eu personal, fiind după o, o seară foarte dificilă, că a fost frică pe stadion. Am fost, fost la, la, la Dinamo Steaua. Reci acolo sunt un pic răgușită, așa, dar a fost foarte tare meciul și mă bucur. O să povesti mai târziu cu, cu meciul ăsta. Meciul, cu coreografia, da, știu. Nu, nu neapărat rezultat în sine, nu la asta mă refer, ci tot ce s-a întâmplat acolo a fost foarte frumos. Este 7 fix. Începem cu știrile Radio 21, prezentate de Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și la mulți ani, în România! ascultăm! Bine, v-am regăsit. 1 decembrie aduce iarna oficială, se anunță în insor de după amiază, în vest, în centru și în nord, în Banat, Crișu și izolat în Moldova, trecători avem la poviță și ploaie. Prema azi va fi cu maxime cuprinse între minus 2 și 6 grade Celsius. 4 grade vor fi și în București cu vânt și nori. Acum se înregistrează 3 grade cu minus în capitală vacanța de 1 decembrie vine la pachet cu o vreme nu prea prietenoasă, sunt două avertizări cod galben emise de meteorologi. Prima intră în vigoare de la ora 17 și vizează interiorul arcului carpatic, unde așteptăm ninsori și viscol. De mâine dimineață, în schimb de la ora 8 până sâmbătă, noaptea la ora 2, toată țara va fi sub cod galben de vremea. rea. Vânt în vest, sud și est și pe arii restrânse polei, iar la munte, nordul și în centrul țării va ninge mult și va fi viscol. Aglomerație în vestul țării la graniță. Mii de români profită de zilele libere pentru a pleca într-un sejur în străinătate, însă în mai multe puncte de trecere a frontierei au de așteptat chiar și o oră pentru a ieși din țară. Autoritățile au luat măsuri speciale. La Nădlac se lucrează la capacitate maximă pe șase benzi de ieșire din țară pentru mașinile mici. Au fost aduși și mai mulți agenți la lucru. Și la Vama Albița din județul Vaslui a fost aglomerație. Aproximativ 150 de tiruri au stat la coadă de ieșire din țară spre Republica Moldova. Autoritățile de frontieră spun că această situație este creată din cauza faptului că durează completarea fișelor de însoțire a mărfii din autotrenuri. 5.000 de porții de fasole și cârnați la Iași de 1 decembrie. Pregătirile au început încă de ieri dimineață iar bucătăresele de la Cantina de Ajutor Social au lucrat pentru că azi mâncarea să fie gata la timp. Fasolea de post, dar și cârnații pentru ieșenii care nu țin post vor fi împărțite astăzi la ora 12 în zona Lăpușnano, Piața Unirii. Și o informație din sport. Acum Dinamo a învins Steaua scor 3 la 1 în derbiul de pe Arena Națională. La meci au asistat 20.000 de spectatori. 72 minute știrile se încheie aici. Vă las în stație de distracție cu Bogdan și Șurubel. Mulțumim frumos, Alexandre. Hai, lasă asta cu Dinamo. Steaua zine în ce intersecție se dau uh, fasolea și ce? Lăpușnano, Piața Unirii. Acolo, da. Deci Acolo. Cât facem, o Bogdan, până până la Iași? Putem să luăm un avion de la ora Haide 10 mă, și dar ceva Dar nu trimitem oră... noi mai bine ciolanul cu avionul spre noi? Ce ne mai Hai Haide câte să prindem ciolanul la și cu fasole <laughs> Trebuie Câmnați. să prindem premiul de astăzi, nu ciolanul Trebuie să prindem uh, la provocare cafeluța din dimineața asta Oleu! și astăzi dăm cafea pentru o lună, dar avem o provocare specială da. Și românească în același timp Iasă. Trebuie să ne cânti ceva din folclorul sau după caz folcul românesc Ce-ți vine ție în cap? Cântă cum poți tu? O să vă arătăm imediat cum ar fi participat la provocarea asta Nicoleta, nu pentru că am provocat-o și pe ea să ne cânte ceva din folclor, în câteva minute și apoi luăm telefoane 0372 069 -699, dacă vrei cafea pentru o lună. Și foarte important de menționat, că n am spus astăzi la dimineața mare fel pe radio 21 ascultăm doar muzică. Românească Mă, n-ați înțeles mai muzica românească și începem frumos Cu piesa asta de la Simplu Cred că o o, o țară întreagă Oficială merge bine Pentru că este ziua țării mele astăzi În 1 decembrie E ziua României Ești la dimineața în mare fel Cu Bogdan, Șurubel și Rubel, și, Ionuț, și toată lumea Stai noi Nu știu, nu înțeleg de ce mai stau. Darida Jung, darida Jung, daraga Jung, iubesc o te, urăsc, urăsc te iubesc, nu cu da -da da -da da -da Mai iubesc o știi. Darida Jung, darida Jung, daraga Jung, te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 nu mint mereu că poate sunt bune Aștept o schimbare, aștept o minune bă. și chiar n-are râs Mă uit în oglindă și zic bă, pus, mă. Mă, cum ai putut mă surași, mă, să-mi Când tu o iubești, mă, și ea te iubește, sau te urăz Sau te iubesc Te iubesc tu dați da dați dați vreau dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați să nu de la nimeni, de de să creme de de Dar te rog să spui tuturor că astăzi este Ziua Națională și la Radio 21 avem cea mai ediție specială 7 minute dimineața în mare fel Astăzi avem întâlnire cu Carla Dreams Avem întâlnire cu Nicoleta Nucă Avem întâlnire cu Bromania avem o întâlnire cu Antonia Avem foarte multe surprize, foarte multe concursuri Astăzi dăm premiul cel mare, excursia circuit în Turcia Stai cu noi până la final de emisiune e. Să aflăm împreună cine pleacă în Turcia Și tot astăzi am pregătit o grămadă de surprize Și o grămadă de momente drăguțe în emisiune Rămâne cu rechile pe noi Cafeaua pentru o lună vine fix acum Ce avem, trebuie să faci? Avem ascultători pe linie deja Ne-ai sunat simplu. la 23-06969. Trebuie să ne cânți ceva din folclorul românesc Sau din folclor în depinde, poate-ți place Andrii Popa, de exemplu Poate-ți place Pușca și curea? Cine știe? Nu știu Acum, noi am întrebat-o pe Nicoleta Nucă în avans Cum ar răspunde ea La provocarea asta Și uite, Nicoleta Nucă de exemplu, sună așa Cine iubește și lasă Cine iubește și lasă Dumnezeu ai da pedapse da pedapse Sigur. Nu suntem toți Nicoleta, nu? Dar Mama, ah, ma. am pus și presiune acum. Da. Nu, e greu. E greu să ajungi la nivelul Nicoletei, nu? Că are o voce superbă, dar hai să încercăm să cântăm o piesă 100% românească. Maria de la Bacău. Bună dimineața. Dumnezeu. La mulți ani, Maria! Ai și nume la mulți ani de privighetoare a muzicii românești, Maria de la Bacău. Ești pregătită să ne cânți ceva tradițional? Încerc. Bine, să te ascultăm, Maria. Hai, 3-2-1 și. Foie verde, lămuita, lămuita, și o crăniță. și de mândruță, si ai de mândruță, mândruță mândra mea. Super! Uh! Pe mai... Giorgiță, priponi, do, caro fițe, șai de mândruț, o de mândru, șai de mândruțo mândra mea. Ia! Uh! Yeah! Maria de la Bacău, darule și domnilor. Bravo Maria, ai nu noi tacheta sus acolo. Ai păstră ai tacheta sus. Cafea pentru o lună întreagă Maria, să-ți funcționeze glusciorul ăsta superb la prima oră, da? Să vedem. a românesc. Rămâi puțin pe linie să vorbești cu Beatrice, să că și ea la mulți ani, da? Da. Beatrice, această rândunică a emisiunii dimineața în mare fel. Continuăm dimineața în mare fel și am zis că avem 100% muzică românească astăzi. Sau muzică fabricată în România. Imediat. Piesa e de la Morandi, piesa cu care s-au lansat cei de la Morandi, o mai țineți minte? 2000 foarte de mult 2004 4 Morandi și Love Me imediat la 21-neață Dragă moșule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 Radio 12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 Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze!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 Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21 Love me Cause inside I'm slowly And I Call me Don't you know that my heart Is crying Look, Cause inside I'm slowly dying Call me, don't you know that my heart is crying? Love me, cause inside I'm slowly dying Call me, don't you know that my heart is crying? haz și de necazul mare România, dă mai tare! România, dă mai tare. 7 și 17 minute. E dimineața în mare fel la Radio 21. Zi specială. 1 decembrie. La mulți ani. În seara asta se aprind luminițele de sărbătorim în București. Oh, da. Pentru cei care nu știu, um, artur sărbătorilor de iarnă se dă oficial undeva la ora 19 în piața Constituției, atunci când se va deschide Târgul de Crăciun. Mamă, Târgul de Crăciun, păi hai să mergem și noi. Hai să mergem. Deci sunt niște produse pe care le caut de ani de zile la Târgul de Crăciun și nu le găsești și sper să fie anul ăsta. În primul rând, sper să găsesc Casa Poporului din Turtă dulce. Să <laughs> mi se pare că ar fi superb. Poți să mănânci atât de mult? Super multă Casa Poporului <laughs> și pe lângă moș Crăciun de ciocolată, ar fi foarte tare să facă și alte personalități din ciocolată. De de exemplu, nu știu, Madalena din ciocolată. Ai, de ce? Ai, Băi, păi, bune, ai, ai, ai, ai mâncat cumva. 20 mm. <laughs> ce se mai întâmplă în seara asta? Păi, 3 milioane de beculețe se aprind în capitală. 29 de kilometri avem acoperit de beculețe. Mamă, deci. Practic, dintr-un cap în altul al Bucureștiului dacă e la un calcul simplu îți este că ai cam câte un beculeț pe cetățean în București. Câți locuitori avem? Cam atâtea, chiar mai multe beculețe. Un beculeț și un pic de fiecare cetățean în București. Păi, bine, da, neoficial. dacă îi pui și pe acea care stau neoficial în București. Da, de acord. Deci, dacă îți lipsește vreun bec prin bucătărie sau prin baie sau pe undeva, te duci la autorități, întrebi unde ți a fost repartizat beculețul, <laughs> de te duci și-l cauți. Da, în premieră pentru București. <laughs> anul acesta, și centrul istoric, o să fie iluminat festiv? Oh. Bine. Aparent degeaba, dacă mă întrebi pe mine Oricum lumea din centru vechi nu vede bine da, nu, nu vede nimeni bine adică... Oricum, asta nu înseamnă că o să vezi mai bine când pleci turtă dimineața acasă adică. Este 7 și 19 minute Să ne bucurăm de, de ziua asta frumoasă când se aprind luminițele Și să ne bucurăm de muzica românească 100% pe care o dăm astăzi în ediția specială La dimineața, nu mă fel. Ce urmează, Bogdan? We drop a bomb yeah. Yeah. Oh, oh. Alex Velea oh. Conector Dragoste la prima vedere este în tii decembrie, ești pe 21 Smiley, play a little bit I'm yoking Yeah, for all the girls This is love at the first time Să mă rănești prin tot ce faci uh -uh -uh -uh -uh Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu amândoi Nu mai văd același foc în ochii tăi Zboară. Era chiar ațișpa din primăvară era zârma, dar ochii tăi m-au luminat, vise. Mi-am întins de toate nopțile am prins, am trece peste atâtea ușen câte, și mi se pare că tu ai uitat, tu mai știi ce îndoresc, ca o dar mama, scapă de principii Lasă-te dusă pe val, cap pe Mississippi Nu cliping și într-un minut ai Alex de Don În mână cu un Peruion, Că masă și papion, e dragoste, uh. la prima vedere. E clar că nu-l au zând te iubești no. încă. Hey mama, încearcă și eu să vezi, nu e joama Nu totul se deduce doar la sex, Ca în cama Sutra, uh. nici nu mă gândesc, Perplex, nu crezi sentimentele unest uh. Canectare, scapa, să iamez, bai pe e ma cinecte na lasamo che la prima a vedere o o tipo nel progetto 23 de minute horoscop La dimineața în mare fel O fi ok horoscopul? Măcar azi din 1 decembrie O fi astrele astea de treabă cu noi Să vedem. Trei zodii extragem și astăzi Și prima dintre ele este Săgetător Deși azi toată lumea Îți spune că e ziua ta Încă nu știu unde sunt toate cadourile Te-ai uitat în căsuța poștală? Nimic Te-ai uitat sub preș? Nimic Poate vine o dată cu de Crăciun. Nu se știe niciodată. E bine să fii optimist. A doua zodie. Zi este... Leu. Ia să vedem la leu. Se vede că astăzi este ziua României. Nu te-ai enervat deloc în trafic. Bine, nici n-ai plecat de acasă că e liber. Dar ce mai contează? Ai început ziua fără să te enervezi în trafic. Foarte frumos, la mulți ani. Și a treia zodie... Pest. Azi îi faci cadou în bani României de ziua ei. Mai precis, îi faci un cadou poliției române care te prinde cu 90 la oră în localitate. <laughs> Ai <Aici>? grijă. <laughs> Tocmai că că nu stai în trafic. Oh! Vezi cât câ de tare accelerezi. mafia. străzile, continuă seria de piese 100% made in România noastră frumoasă la radio 21. Neața! <fie> E, e, e locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei, e posibil să o tai, dar e probabil suie. Că Atâta eu în Las vecați mai vezi, e cum se schimbă unic, nici veni, nu-ți vine să crezi. E capitala României, te împurește e, e mai mult decât atât. E, e, să duvetești românii și româncele, care și zigăcile, guvernul, banii, gaburi, gânari, buștelia și anii, cartierul și veteranii, copiii și drogurile, armele plor, plor, plor, trebuie. trebuie să nu înțelegi treburile, frate dai de, de toate, combinat, amestecate peste poate, Este de greu, aici le facem treaba, aici cu noi vedem mereu. Nu e niciun sfat, dar niciun contract de semnat. suntem mafia pe viață, fras de fapt să-mi spui rugațiu, să se asi în tub dar ce se mi-a fud cujmi, nu i-aț Poți să spui rugațiu, se asi în tub dar ce se mi-a fud cujmi, nu Oh, oh, oh. Prezin soluții radicale Ca toți băieții buni care Au ridicat imperii în afaceri ilegale. că stradă poți să te alegi cu rânele tale Atunci când armele zâmbesc în felinare În continuare păregii toarnă și răstoarnă tot yeah. Liderii adevora pălesc ca un popor de floare Uita de floră resele din coț în soare Și garda se fălește acum câmpăști atât de mare Da Acția e în lanț, Gaborzac în șanț Avem demisii extraordinare la bilanț Următorul candidat la nu-și face loc ziduri de beton și acaparează tot și eu sunt sigur pe mine Că nu pot să te bazezi decât pe tine Nici Gaborii nu prea mă plac în fine Simt cele latin care încă-mi în fine Mă face să fiu ca Al Capone, știi bine Poți să spui rubeciu, Să se întâmple de în Dar ce se mea aduni Fugi, fugi în băieță bă. Poți să spui rubeciu, Să se întâmple de în luni Dar ce se mea aduni Fuci fugi în băieță bă. Pe când se întâmplau basmele Oamenii au creat legile și atunci au definit părțile Astfel s-au aruncat gărțile Conflictul a schimbat armele Pentru a dobori fintele Armurile sunt azi vestele Care împiedică gloațele Dar și așa curge zângele Imagini cum dau știrile Mai nu se folosesc vocile Testele, ADN, actele și totuși nu se văd semnele, Cum în zar încheia Luptele e, Doar dași adunat forțele e, Să încearce să ne ia străzile Poate la anul să-ți spui rubreciu, să-se întunblele und, dar ce se me pradă, foot foot min băiat spu, oțil să-ți spui rubreciu, să-se întunblele und, dar ce se My family. Netflix, Scurtul zilei Bună dimineața! Este Ziua Națională a României Este 1 decembrie și astăzi la Scurtul zilei Ne-am gândit să vorbim despre Ce nu spun niciodată românii Doar că astăzi n-am mai vorbit Între noi ca de obicei Astăzi am vorbit cu Antonia Așadar, Antonia Ce nu zic românii? Ce mă bucur când vecinului meu Îi merge bine Uite ce capră frumoasă și sănătoasă are îmi place super mult metroul ăsta din drumul taberei. Atenție! Se închid ușile. Am ajuns prea repede la munte. ce îmi place să-i dau goarnă pe vala Prahovei. Ce ieftin e să mergi vara la Mamaia. și îmi place că e liber și liniște, te întorci super relaxat de acolo. Normal că mi-am lăsat mașina deschisă. Suntem în centrul capitalei. Cine își încuie mașina în centrul capitalei?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 Hei, hai să-ți dau un pont Ca să fie fragedă și aromată, lasă ceafa de porc la marinat întreaga noapte Iar pentru și mai multă savoare, servește-o cu sos remulat pregătit în casă Cu maioneză și castraveți murați Pentru mese gustoase, la Lidl ai ceafă de porc cu os feliată la 11,99 lei, 750 de grame Și castraveți murați, masă solidă, 460 de grame la 3,49 lei Surprinde-i și tu pe cei dragi cu amintiri împărtășite pe surprize.lidl.ro slash amintirea din ajung Lidl, merit să fii surprins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 Radio 21 Can I have your attention? Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Este 7 și 34 de minute, am revenit în direct la 21. Strubel, tu știai că România este prima țară din lume care are un ambasador virtual? Eu nu știu ce e la ambasador și nu știu ce e nici virtual. Deci Aștept. Avem ambasador virtual, va fi lansat chiar de ziua națională Chiar astăzi, de fapt dacă intri pe RomBot.ro, deja poți să faci cunoștință cu el uh, RomBot ah, rom Este un, un RomBot autentic Lansat de rom autentic. Uh, practic, ce este? Este un learning machine care învață de la noi românii ce înseamnă să fii român adevărat. Păi și cum învață de la noi? Păi stă de vorbă cu tine, spune întrebări. Toată lumea care intră pe site acolo poate să răspundă la întrebări de genul ce mâncăm noi românii? Și tu scrii ce mănânci. Dacă majoritatea oamenilor, de exemplu, zic mamăligă, atunci când străinii vor intra pe site să ceară recomandări culinare, rombot, rombotul să zică românul mănâncă mamăligă. Mamă Practic și... este, este un... Un copil crescut de 19 milioane de români. Păi și asta înseamnă că, așa cum îl creștem, așa îl avem. Așa cum îl păi creștem, așa îl avem. Dacă da. noi intrăm acolo și îl înjurăm, el o să învețe să înjure? O să învețe tot ce îl învățăm noi. Oamne. Totuși, intrăm acolo și încercăm să-l ajutăm pe ambasadorul nostru virtual să înțeleagă exact ce înseamnă să fie român adevărat, ca să poată mai departe să recomande. De exemplu, dacă toți românii care intră acolo zic că cel mai frumos loc din România este Vatra Dornei, de exemplu, da? Când străinul întreabă unde se ducă. Rombotul o să zică, prietene, du-te la Vatradornic, e superb. Păi atunci ar trebui să intrăm și să-i spunem lucruri frumoase și să facem recomandări frumoase, nu? Exact! Pe rombot.ro scriem acolo cele mai frumoase lucruri pe care le știm despre România și îl facem ambasadorul nostru virtual. De exemplu, dacă Rombotul întreabă care a fost cel mai frumos autogol al României, toată lumea o să spună Bănel Nicoliță, nu? <laughs> Tu că știi să fii vesel și atunci când doare România, dă mai tare! De dimineața bingo, bong, dăm play la o song care ne place Aci ne place, place, place. Să ne adunăm să deschidem nu capace. place ne place, place, place, foarte place. Unblem bunj ce de ulei ne, ne place, ne place, ne place, place, place. Ne de la etaj să facem hidroderaj, că ne place. place ne place, place, place, place. Fără nume, fără numere, doar cu litere scriu versuri de Fargă sunt la admitere Lucrurile simple mă inspiră Expiră cuvinte, propoziții, fraze, poze pentru minte muzica e supremă, ne ridică pe toți Ne ține de mână ca o mamă bună Basul este laptele, tobele și șapele Când cool de leagă în ce ne umple nopțile Le -le -le. Zica tare Să vă scoatem din serare că ne place, ne place, ne place, place, place Punem 50 de bani Pe linia de tramvai că ne place, place ne place, place, place. place. Confecționăm frumă genere direct din acord de că vă place, vă place, vă place, place. place. <guss> să fim atârzi, S ardem la patru, ace cum vă place? Nu nu, nu, nu, nu, nu ne place? Fără, nu,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 Pasul este laptele, tobele sunt șapele Când de cul de leagă încene umple nopțilele Cai suprema ne ridică pe toți ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șaptele. Când de cul de leagăn ce ne umple nopțile. 7.40 de minute, ești pe 21. Ascult doar muzică românească pentru că astăzi este ziua noastră, a tuturor românilor, ediție specială de 1 decembrie. Bine ai venit și pentru că vremea nu ne lasă nici de ziua României, l-am adus din nou în studio pe Bobo de la Meteo. Bună dimineața! Dimineața, la mulți Ce faceți? La mulțam. Da, mulțumim. Hei, unde e siam? Nu, no, ai stai niște. Ați să aduc eu un pahar de ceva. Ha, e totul frumos. Chiar ai ați venit așa, fără? Da, tu ai venit să muncești sau să ce? Da, dar altfel eu muncă de 1 de decembrie că stă -au de Hai era. că nu îți nimeni nimic Hai. Așa, deci Oficial a venit iarna, vă ziceam este în 1 decembrie, este prima zi de iarnă De asta adevărat, acum ar veni și în calendar Dacă te uiți Temperatură maxime între minus 2 grade Celsius Prin estul Transilvaniei, cum te uiți pe harta aici, așa? așa Și 6 grade undeva aici Aici, așa Zona Banaturii, aici. așa La munte în vest, în centru Și în nordul țării o să ningă după amiază și nu cu fulgi de porumb da? și Chiar dacă vă treziți târziu Și aveți zis să vă mâncați Grișulețul Îmbanat în cristiana și izolat prin zona Moldovii Pe aici și da. trecător Lapuviță și niște ploi cică În București aprindem Beculețele festive pe 4 grade Celsius Avem nori Și avem vânt în special Dinspre Casa Poporului Mulțumim frumos pa. Da. Uh, Pentru sport, Bogdan, vină apoi Pentru sport astăzi, doamnelor și domnilor a, O să-l aduc așa, pe Bogdan gata. Ciudoiu gata. Care a fost la meci ăsta. Aolo, da El Clasico de România da, am fost la meci, s-a jucat Dinamo Steaua S-a încheiat 3-1 pentru Dinamo Deși stau avut penalti în secunda 9 a, a meciului Da, da. am înțeles. Deci, băi, tu înțelegi că ne-am supărat cu toții Că ne-am apucat să ne așezăm și noi să vedem cum trebuie Deci la lumea din tribune Băi, o, bă, oba, când n-am apucat era la popcorn Terminam astea. Da, să vedem Da. Penalti în secunda nou. gol, steau A început meciul de la 1-0, practic După care a avut și diamul penalti A mai avut, a mai scăpat în lanul cu steliști Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Ne -ă, delciaru. Da Ionus Nedelciar. A scăpat e. în anul cu steliști, el nu i-a de fel. Bă, dar frumos, a mișcat, s-a rotit, a făcut-o învârtită de aia de-a lui și a băgat mingea în partea, s-a făcut 2 la 1, fix înainte se fluere prima repriză. A, Le-a dat plumb în ghete? Da, și în a doua repriză a revenit jocul și a scăpat, avem un sloven, dacă nu mă înșel, pe acolo, pe terenul la, la Dinamo. Avem, mă rog, au ăștia, că eu nu iau bandă la Dinamo. <laughs> <Așa>. <laughs> și mai și așa a. A prins mingea. O neînțelegere între Tama și portarul stelei Niță îl cheamă, nu? A fost de aia cu pasă la portar? Da, ceva de genul. Tama și-a protejat mingea să ajungă la portar și a suflat-o tipul ăsta, oh, -o. Cum îl cheamă? Ceva cu ță în capăt. Bă, e bine că a fost foarte românesc. Ce a dat gol, da. Foarte românesc. 3 la 1, coreografie absolut superbă. Adică, indiferent cu ce echipății în România, dacă ai văzut ce s-a întâmplat cu cu, cu coreografia de la meciul ăsta. Ce? Că mi-ai zis că s-a stins Aha. Că s-a prins a, a ridica din, Au ridicat ăștia din galeria lui Dinamo O pânză uriașă Da Care a acoperit, practic s-a ridicat vertical, complet vertical s-a ridicat pânza A acoperit toată peluza Ok da, din Și erau practic două cortine roșii, uriașe Și în mijloc pânza albă, știi? S-a stins lumina pe tot stadionul Așa Și au început să uh, proiecteze dintr-un proiector aflat în zona steliștilor. Wow! Adică tot așa o fanță, a, că din Amoviști tot fac fanțe Da, au proiectat imagini cu tați și fii care vin la miciurile lui Dinamo Și câteva ce goluri mișto. pe care le-a înscris Dinamo chiar împotriva stelei Cu sunet, cu tot ce trebuie și după la final s-a reaprins lumina pe stadion, A căzut pânza respectivă și a rămas în spate galeria Care avea cartonașe alb cu roșu parcă, -a. așa, și s-a ridicat tot așa vertical dintre ei, un tată cu băiețelul cu stegulețe în mână, gra grafică, practic pânză, știi? Și, mă rog, logo Dinamo și scria ceva de genul, nu mai țin -mi exact, că tinerii țin uh, fotbalul, mă rog, ceva de genul, Țin iubirea pentru club <laughs> vie. O chestie de Ce funcție. frumos! Foarte profesional, da. Și eu care rapidist uh... super emoționant. Da, aplaud. A aplaudat și dacă nu mă înșel la, la chestia asta. De ce nu? Frate, asta e alt nivel, îmi place. Foarte frumos. A fost. Ne descurcăm la treaba asta. Bine, mulțumim frumos pentru impresia de pe așa, stadion bă? Bogdan. Așa. Ce? Așa, las, no. da, lasă mi cer, la chef, să să stai. Deci -ați aici, no, aici. Te, a întors, deci, zis că dați muzică românească, da? Da. Așa. Deci uh... Noi acolo la stație, acolo la noi, la institut, dansăm pe piesa aia de la WhatsApp, care e pentru toți meteorologii. Ce, vei tu o piesă de la WhatsApp? Așa, și nu e românească. N-am zis că dați o piesă românești. Bine, hai că-ți spunem. Deci, cum se numea piesa aia? Deci, se numea Calametou, ca da. Deci, asta este scuza tuturor meteorologilor din România. Atunci când zic că o să fie... Soare, dar nu-l văd. Da, dar voi munciti astăzi, meteorologii? Totdeauna muncim noi. Noi aducem, noi aducem ploaia, noi aducem burnița, noi. Păi măcar sunteți colegi cu noi de muncă astăzi, dar chiar ar trebui să ne sune imediat să vorbim cu toți românii care muncesc astăzi. Pentru că muncesc cu grămadă de categorii de români. Muncesc paznicii, medici, televiziunile muncesc, muncesc angajații de la magazine, hipermarketuri, jandarmii, poliția, curierii. Oricine, oricine muncește astăzi 0372069699 Vrem să vedem cum e la muncă pentru voi De 1 decembrie Până atunci, hai să-i dăm piesa lui Bobo de la Meteor Așa, așa, așa, așa! Mulțumesc! WhatsApp așa! și Andra 21 la dimineața numare pe ediție specială de 1 decembrie La mulți ani! Așa, plec. Mă uit înapoi la noi doi Inima ta ardea ca la ecuator Acum zici că e Antarctica Cum poți fi atât de rece Pe dinăuntru spune mai Vezi o rază de soare sau e inorat deja Au, un fel de ran emoționale Cui sare pe rană și apoi întreb De ce mă doare Nu vezi că vine ploaia Începe telenovela Mami sun-o periana Să ne-mprumurte ambavăla te noi e fortuna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 Să dai griului culoare! România dă mai tare! Hai să dăm mai tare astăzi! 7 și 49 de minute! Ediție specială de 1 decembrie! La mulți ani, române! Și timp... Cine cine dă mai tare astăzi mai mult decât românii care sunt la muncă? Cine lucrează? 0372 069 699 Hai să vorbim la telefon să vedem în ce domeniu lucrezi și de ce e important că tu lucrezi astăzi pentru români? Că sunt joburi vitale, nu poți să pleci de la muncă De exemplu, dacă lucrezi în spital Trebuie să vii la muncă În ziua României, ăsta e modul tău în care A ajuns țara în secundă asta Dai mai mult, dai mai tare Mi-ar plăcea să și strigăm cu fiecare dintre cei care ne sună România, dă mai tare Hai să vedem, la telefon cine se află? Uite, Mihai, din Onești e la muncă Bună dimineața, Mihai Bună dimineața Ce faci? La mulțe ani La mulțe ani, Mihaie! Unde ești? Voi fac și eu muncă În ce domeniu lucrezi? În taxi, taxi, nu? Pază A, pază. A, pază, am înțeles, taxiotică prima dată zic Pază, pază. Ce păzești? Zine, ce păzești? Sediu Ce central al firmei Sediu oh, oh, oh. Ce central al doar atât oh, oh. Oh, oh. Stai bine, stai bine no, asta da, da. e că lucrează da. și hoții de 1 decembrie De-aia trebuie da să fii tu la muncă păi, da, normal, <laughs> 24 de ore trebuie să și noi Perfect, fii atent Mihai, vreau să da. țipăm împreună da? La 3, 2, 1, România dă mai tare, da? Da Hai, 1, 2, 3 și România, România dă da mai tare da da mai tare bine! Da, de Bravo mi să ajung până la voi Astăzi, Să împar și eu ceva te ai luat liber ca să ajungi la noi? Da, să ajung în Ghencea, să împat niște batiște Ai vrea ah, să împat niște batiște? Ba ai de am Dar nu găsești pe nimeni în Ghencea, mă, că n-a mai fost nimeni pe stadionul ăla de 100 de ani <laughs> bine, <laughs> <Das> Mihai. <laughs> bine. Bână, bine, bine, Mihai! Bine, Mihai! Te pupă la mulți ani! Pa, pa, pa, pa, la mulți Daniel din București, bună dimineața! Da, tra. La mulți Daniel, în ce domeniu lucrezi? La mulți ani, curierat! Curierat? Uh -huh. Livrați și astăzi! Uh, da, să mă dără Dupa București După Black Friday... Ah, livre... Stai puțin, ce? Suntem în Delegatie, în, în Delegati. Cluj A, Sunt la Cluj, băieții La Cluj, foarte frumos, da După Black Friday, cred că se fac livrări e, și din Noaptea de Revelion că... Există, există, cum să nu Nu se face față. față Uite, hai să facem așa, poate dacă ești cu băieții acolo Strigăm cu toții la 3, 2, 1 România... Sunt în mașină, sunt în mașină singur E da, bine e singur. și singur bon. Hai, deci la 3, 2, 1 strigăm România dă mai tare, da? Hai, 1, 2, 3 și... România, prumatare! România, prumatare! Bine! Bravo, Daniele! Pa, pa, pa, pa! La mulți ani, zi frumoasă! Asta vorbim. facem astăzi, românii dau mai tare! Valentin din Zalău dă mai tare, bună dimineața! Uite, ce faci, Valentin? A, dat, frumos, a dat prea tare, Valentin! Alo, <laughs> bună dimineața! Bună dimineața! Ce te numești? Bine de și puf! La mulți ani, români, vă da La mulți ani, Uuuh! cu cine vorbim? Cum te numești? Ioana. Ioana, de unde? Brășten, Suceava. Salutăm, Suceava! Ioana, tu lucrezi azi? De, de. Da. da, adică nu Aproximativ. Adică nu mergi neapărat la muncă, dar merge leafa. Deci, practic, lucrezi. La pup, la Hai și noi pe tine, pa, pa, pa! Și dă mai tare acolo, România! 7.52 de minute Este o ediție specială la Radio 20 Și nu ascultăm doar piese de la ai noștri astăzi Toată emisiunea Ne amintim de accent și jokero imediat Și imediat după știri, imediat după ora 8 Aveți o surpriză de la Card la Dreams De n mai auzit așa ceva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 Me. so i started writing songs i started writing for me. what you gonna say me it on girls and shit But you don't wanna be Să Bună dimineața! La mulți ani! Este 1 decembrie astăzi, iar la Radio 21 vin știrile orei 8 cu Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! Te ascultăm! Bine v-am regăsit! 1 decembrie aduce iarna oficial. Se anunță în insori, de după amiază în vest, în centru și în nord. În Banat, Crișana și izolat în Moldova, trecător avem poviță și ploaie. Vremea de azi va fi cu maxime cuprinse între minus 2 și 6 grade Celsius. 4 grade vor fi la prânz în București cu vânt și nori. Acum se înregistrează 3 grade cu minus în capitală la Suceava, Brașov, Pitești, Tulcea și călărași. Minus 5 grade avem la Târgujiu, minus 4, la Mangalia minus 2, la Reșița și Bacău, minus 1 grad se înregistrează la Satu Mare și 0 grade sunt la Timișoara. Sunt câteva ore până la parada de 1 decembrie din București, unde participă peste 3.000 de militari cu peste 300 de mijloace tehnice. 50 de avioane se vor ridica de la sol în cazul în care condițiile meteo vor permite acest lucru. Potrivit Ministerului Apărării în Capitală, vor defila și militari din țări aliate României, precum Marea Britanie, Italia, Germania și Statele Unite. Președintele Claus Iohannis participă la parada militară organizată la Arcul de Triunf, iar seara la ora 18 va rosti un discurs la Palatul Cotroceni. Statele Unite felicită România de ziua națională. Secretarul de stat american John Kerry a transmis mesajul în numele președintelui Barack Obama. Rând pe rând, orașele din toată țara se pregătesc de sărbători. Astăzi vor fi inaugurate târgurile de Crăciun din Iași, Timișoara, Buzău și Constanța. De Moș Nicolae se deschide și piața de Crăciun din Braș și din țară, ieși un pic în afară, Londra va renunța din 2018 la celebrele autobuze roșii cu etaj ca să reducă poluarea. Un număr de 11 alte orașe, între care New York, Amsterdam și Cape Town, s-au angajat să renunțe până în 2020 la licitațiile pentru achiziția de autobuze diesel. Și primăriile din Paris, Madrid și Mexico City au, primi, au promis să nu mai folosească autobuze diesel până în 2025. Știrile se încheie aici, ascultați o ediție specială. De 1 decembrie dimineața, în mare fel, la multianii România. Mulțumim frumos, Alexandra! și avem o super piesă romanească! Continuăm! Piesa sutra 100% romanești, astăzi? Yeah! Vă amintiți de Mandinga, soarele meu? Imediat avem și un joclez foarte drăguț, Carla's Dreams La Radio 21, la în mare fel, se joacă vinovat, nevinovat cu șurubel Să vedem de ce se face vinovat Carla's Dreams Astăzi, de 1 decembrie, la Radio 21, România De Să mai tare! am uitat. Spune ce faci, nu place alunga Ultimul lor, în Să ne jucăm mituri despre români Eu o să spun un mit despre români Iar tu să mi spui dacă te simți vinovat Sau nevinovat de el Să începem Mitul numărul 1 Atunci când un lucru se strică, românii îl cârpesc nu cumpăra altul nou. Nu prea, pentru că nu am uh, dezvoltat până acum și respectiv nu cred că voi dezvolta o obsesie pentru lucruri. Asta ține și de îmbrăcăminte și de tot felul de lucruri casnice. Nu am o atracție sau un atașament față de lucruri. Mitul numărul 2. Orice român a folosit cel puțin odată expresia Haideți, nu putem să ne înțelegem cumva? Da, din În tot felul de domenii <laughs> uh, Nu nu în sensul urât a cuvântului, dar în situații în care, hai să spunem așa, presupuneau o astfel de, de rezolvare și care nu trec limita codului penal. Mitul numărul 3. Orice român și invidiază vecinii. Nu, nu, nu, nu îmi prea cunosc vecinii pentru că nu am un loc de trai stabil. Respectiv, am prea mulți vecini, să-i știu pe toți. Mitul numărul 4. Orice român a fost cel puțin odată pe lista datornicilor la întreținere. Da, sigur că Mă rog, nu recent pentru că nu poți rămâne dator în hotel, dar <laughs> sigur că în, în viață, da, evident. Mitul numărul 5. Românii iubesc să intre în horă la nunți. Nu, nu că nu mi-ar place hora, dar îmi place că nu dansează cei ce pot și o fac frumos. Nu toate nu au horuri frumos și nu toți oamenii sau nuntașii, să spunem așa, în diverse stări, mai mulți sunt avansate de ebrietate, consideră capacitățile lor plastice și de cunoștința dansului folkloric un pic mai mari decât ele de fapt sunt. Mitul numărul 6. Românii merg mai des pe litoral la bulgari decât la noi. Am fost pe litoral la bulgari, am fost uh, în mai multe țări și nu-i rău la bulgari, și inclusiv față de România. Nici în România nu-i În România, uh, din păcate, dar cred că o să se și chestia asta, este exagerat de scubă, comparativ cu, uh, cu servisul care se oferă. Mitul numărul 7. Românii iau cu ei papucii și săpunul de la hotel. Nu pentru că am prea des ocazia să o fac Şi, ar trebui să-mi un magazin. Nu, nu fac asta. Nu fac asta. Și mitul numărul 8. Orice român a lăsat măcar o dată mașina pe avarii, să meargă să-și acovrigi. Conduc prea rar pentru a face asta și nu ți-am minte să facut asta vreodată, dar da, am staționat în situații sau în condiții în care sunt sigur că am meritat pe cineva. În schimb, depun eforturi maxime în ceea ce țin de parcare și este chiar o chestie, dacă nu obligatorie, atunci se cere la modul serios. Chiar și colegii mei și datumea cu care se lucrează să îi respectăm pe ceilalți.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 All Hey. Okay. Wow, cool. Radio 12 C1.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 15 minute. Bună dimineața. Am revenit în direct la 21 și toată săptămâna v-am spus că de ziua națională de 1 decembrie avem de dat o excursie, este de fapt o vacanță circuit, să spunem așa, în Turcia. Pentru că Lidl Tour uh, oferă acest premiu uh, unui român care a dat SMS la 1.721 sau încă dă uh, cu textul surpriză, urmat de nume și doar uni care ne ascultă și cu răspunsul la întrebarea cu ce îi surprinde România pe străin? Da, au fost o grămadă de SMS-uri, toate foarte tare, toate au textul surpriză. Atenție, dacă vreți să vă mai înscrieți, includeți cuvântul ăsta, surpriză, urmat de nume, prenume și răspunsul și la întrebarea cu ce îi surprinde România pe străini. Hai să vedem. Avem o înregistrare și astăzi Cu un străin Care locuiește în România Hai să auzim cum vede el România Gregoar îl cheamă, este francez Fiți atenți aici sunt Gregoire și am venit din Franța, în Romania pentru că mereu am vizit să vizită în India. Din păcate, biletele de avion sunt foarte scumpe, așa că am ales în România. Am ajuns acum un an în țara și am decis să romane pentru că mâncarea e foarte bună. Am mancat suficient de mâncare sănătoasă și foie gras și am baut champagne. Și acum am decis că e timpul să mănânc altceva. Sarmale, mici, mamarigurța, bulti și băut suica. Îmi plac cel mai mult, taxiurile secrete. Schumacher, muzica ta peste tot și <laughs> faptul ca oamenii în ca ca mor după asta. Cu toate astea, romanii fac totul cu inima, cu sufletul și mă simt foarte bine cu ei și si sunt mândru că sunt aici. Sunt gregoar din Franța, la multe ani România de intai decembrie. Ce frumos! M -a, m -a, m -a. Ce frumos no, că a fost cel mai tare testimonian și Dar cel mai fanii de până acum. Taximetriștii se cred Schumacher. Mi-a da plăcut și faza aia, că îmi plac românii că uneori în mor după Asta? <laughs> o spate, no! Bine, hai să vedem unde merge vacanța asta în Turcia Către care ascultător încă ai timp să te înscrii În emisiunea de astăzi, pe finalul emisiunii aflăm Cine câștigă vacanța circuit în Turcia oferită de Lidl Tour SMS la 1721, da? Cu textul surpriză urmat de numele tău orașul din care ne asculți și răspunsul la întrebarea cu ce îi surprinde România pe străini Adună mesaje acolo și continuăm dimineața în mare fel cu Udi piesa pe simțite de astăzi A da, se am luat bazmare am gândit să facem piesa pe simțite piesa asta și dăm play chiar acum și ne auzim după la dimineața în mare fel ia mai mănas mai ediție specială de 10 decembrie dacă piesa asta nu te face să te simți domn atunci nu știu ce vașaște hai Asa ne-am luat basma ce <fie> ai plecat la club cu ea ase când femeie când erai -era, fată O fi basma o avermecată gată ne-am luat cercei O te-ai dat în călușei Pe cercei am pus o frajă Cine-i sărută face coajă Hai spune-tu o Cu cine-i în vie No te ayuné un singular barba ah qué pecado treci cu gluma ha zaream la mărgele și le îmbrești pe bodele când te amețești la bar hopa și un acționar ai spune tu dragă Marie, cu cine ai fost ăsa vie nu te ajunge un singur bărbat ah ce că. Știe, cine ești mării, ce ce are de deseare cu Ion în vie De ce mergi mereu cu pantof, toc Sara în și are sorcea pe stamp Lasă-mă, să arte întreb ceva. și ceva, undei o fost și paspa La Mățea România, am revenit în direct la dimineața în mare fel. Dă mai tare astăzi România cu toții pentru țara asta frumoasă în care trăim, dar dacă e sărbătoare, nu înseamnă că nu mă cert cu șurubel. Păi cum, adică noi românii să ne certăm un pic așa între noi, așa nu mai de antrenament, așa da, da, să da. fie de ziua, noastră. <laughs> dar n-ai cum că mai provocat, nu există. Șurubel, într-o luptă între mici și cartofi și s-ar mare și mămăliguță, el votează cu mici. Mai gol nebunii. Bă, cum, nebunit, bă dar, nu, pe bune, am o poftă de mici acum, mici și cartofi. Bă, asta e întrebarea pentru românii care ne ascultă astăzi. Ce ar mânca mai degrabă? Mici și cartofi sau sarmale cum n Mai cum să votezi cu mici peste sarmale? Să nu? mici sunt the next best thing după sarmale. Sunt și oricum copiază wow. sarmalele, doar că n-au ban de varză. <laughs> n-au <bani> de pas. <laughs> Înțelegi? Nu, băi, românul știe că tot ce merge cu smântână e divin. Da? Mănâncă tu smântână cu mici Dar mănâncă tu salmane cu muștar Bă, ia mă șurubel, mă și... Suntem în aceea zonă no, Să știi că am fost, uh, am întrebat artiști cu ce votează? Nu cred că ai făcut o treaba asta Am făcut chestia asta și uite, de exemplu, că tot veni vorba de Carla's Dreams mai devreme Uite, cu ce crezi că votează Carla's Dreams? ia, ia. ea, cum Sarmale cu nu se Nu se discută, by far <laughs> Încă pare întrebarea, na, cumva, cu inclus Ai văzut? Oh, se știe yeah. Deci Carla's Dreams votează cu Sarmale Ia și pe yeah, cine mai ai întrebat? Am mai întrebat uh, The Motons Uite că ah. acum s-au lansat cu piesa aia nouă și am, am stat de vorbă și că e fiată da, Sarmale, desigur. Una din mâncărurile mele preferate. Bunica, le faci foarte gustos. Sarmale, evident, vrei să-ți dai Ai făcut asta? Am vorbit cu Nicoleta, nu? Nu, că am întrebat. și pe ea, păi, te rog frumos. Îmi plac sarmalele în România, pentru că sunt diferite de cele din Republica Moldova. Sunt cu mai multă carne aici. Mie asta îmi place, mi- place Eu, așa, să mănânc bine, sunt măsat. Bun! Și ca și când ar fi fost de ajuns toate astea, am întrebat-o și pentru. Aici, sarmalele cu mânuicuța băi, băi, mici mă, mici parcă-ți aduc așa savoarea Bucureștiului de altă dată de când era micul Paris, mici gust de Caragiale, mici ber bere românească, tradiție românească pentru o Românie mai mare și frumoasă. Bă, uite, am un soundtrack pentru mici. Dacă nu-ți place soundtrack-ul ăsta, uite cum sună mici în general fii atent. Ascultă un pic și ia așa, ia savoarea asta pe care ți-o de melodia asta. Dacă piesa asta nu-ți pune ție mici cu cartofi și cu bere, atunci pf, să nu-mi zici mie șurubele. Mici cu cartofi în parfurie. Nu e despre mici piesa asta. Nu știu, da, dar mie e despre mici. Mi se pare că e... Ești superficial. Nu vreau să știi dacă să așa interpretați-vă Băi, Jurubel, iau, iau, iau, iau. E superficial tu ca mici. Așa si și, mici, hai, așa și hai să vedem ce zic oamenii Ce-ți exprimă sarmale? sarmalele? Ți exprimă bunica când Îngătește ea de sărbători Cu cozonace, cu sarmale Cu masă în familie Sincer să fiu eu cred că Disputa asta noastră de azi între Tradiționaliști și petrecăriți 0372 069 699 Că tot nu ești la muncă Da un telefon la radio și spune-ne Ce alegi dintre astea două? Mici cu cartofi Sau sarmale cu mamăriguță și cu smântână Continuăm piesa românești la Radio 21 Corina, Pașaman, Marius Moga Noi doi, ce bine Piesa asta Original man Area, Pasha and Corina, Watch this? Moga, Pani, mix, kick that beat boy. Please. Nimeni nu ne poate despărți acum. Doar tu poți să înțelege să timp ce spun. Spui tot ce trebuie să fac, ca să-ți fiu o pe pla, să fie aproape atunci când mi e greu, să fi aici mereu. Cânda duci la în ochii mei, că nu asculta ce spun ei, cânda are sântea mea, voi fi mereu ata, cerul plânge, mai stai la Bine, locul tău e lângă mine ne poate despărți acum Doar tu poți să înțelegi ce simt ce yeah. în suflet, ține, zi, Chipul tău oriunde știi Nimeni ne poate one, two, one, two. despărți acum What's up? Sexy girl, mi-am sexy woman Sexy body girl, te privește toată lumea ți din stadă, toți vor să punem una. Dar tu ești doar a mea și vei fi întotdeauna Le certăm prea test, există prea mult stres. Tu vrei să fiu perfect, ori mă zing Pui ca te testezi și bine ce gândești! Ce vrei să fac mai mult decât să te iubesc? Cortina cade seara singură, mânem doar noi. Ești lângă mine, vom învinge și vându și noi. Eu te iubesc atunci când dormi și știi că voi fi acolo când te vei trezi. Fericirea mă cuprinde când. Vezi în clubul tremurând, nu mai e ei, eu stiu ce vrei. Nimeni nu ne poate despărți acum. So tell I'm chasing, just fun yeah, our soufflezed the sea, give it odor on a ship, live on the path of the sporty aku. This is a brand new selection, brand new style, original rasta man from the area, passion Corina, watch this. Mă gafă din mix, kick that beat boy That's it! Cerul plânge, mai stai, la fiecare încezire N-ai cum să pleci, știi bine, locul tău e lângă mine Nimeni nu ne poate despărți acum Doar tu poți să înțelegi să sim ce spun Ce simt, ce spune yeah! ei, au suflet zi zile, chipul tău și nimeni nu ne poate răspăti acum. Pentru că duci greul pe picioare. România, da! Este 8 și 28 de minute, am revenit în direct Ediție specială de 1 decembrie la Radio 21 Și votezi, te așteptăm la telefon 0372 069699 Pentru că suntem Bogdan și Șurubel Și ne dăm cap în cap, ca în fiecare dimineață De fiecare dată, domne. Sarmăluțe și mămăligă Versus mici și cartofi prăjiți Este o luptă 100% românească astăzi Cu ce votezi tu? Eu sunt pe tradiție Sarmalele alea nu le bate nimeni și nimic o oricele ai invelit, că e varză, că sunt foi de viță, că le mănânci cu smântână sau fără, că cu sau nu. Sarmoluțele sunt sărmoluții. Bă, tu ai venit și cu vedete, acum văd că ai venit cu toată artileria asta grea, cu tradiția în spate, dar românul, românul știe să petreacă, înțelegi? Și românul sigur o să aleagă mici și cartofi, pentru că asta înseamnă voie bună la noi, înțelegi? Și merg mult mai bine cu berea, Merg mult mai bine cu vinul, merge la fix. Hai să vedem! Bună dimineața, Radu! Bună dimineața! La mulți ani. La mulți da, ani! An. Ce zici tu? Sărbătărei cu ce vă trebuie? La muncă, la fel ca voi Ce, ce zici? Să-l bătărești prin muncă, prin muncă? Da, Am da, înțeles da, am da. ceva cu nuntă Da, da, să-l bătărești și eu Sunt în muncă, la fel ca voi am. Foarte frumos, asta e da, da, da. Sărmăluțele, bineînțeles Sărmăluțele! Da. Bate-le vina și eu 1 la 0, Radu, sănătate, la mulți și de mai tare la, Da, da, da, da, frumoasă! Hai, mergem la Georgiana În Onești, bună dimineața, Georgiana -a -a. Te ascultăm la mulți ani? La mulți ani? Eu votez cu Little Shea Little Shea, vă vedești! Cu small <she? laughs> De ce? Explicați Bogdan Pescut Păi uh, ia spune tu când treci prin lângă Hai să zic râd mă de aia Cu un grătar acolo și zmiroați așa Amici așa Mamă, nu-ți vine să intri? Uh, N-aș intra în detalii <laughs> Mulțumim frumos, te pupăm la mulți ani mai tare La mulți ani, Georgiana pap -pap. Îl avem pe Bogdan din Londra Bună dimineața Bogdan și, și la mulți ani La mulți ani, salut băieți Salut, mulțean. ia zile cu ce bătezi ha, sarmali, Normal, vezi român plecat peste hotare Știe să precieze Sarmaua Cum e la Londra? S -s Cum sărbătorești okay. tu la Londra 1 decembrie? Cum sărbătoresc? E ora 5, nu, e ora 6, Na, ci... da, În mașină, frig, ne ducem la serviciu. Păi, spor la treabă. N-au ăștia inimă să te lase de 1 decembrie liber, nu? Și unde atât aici nu sunt sărbători? Am înțeles. Bine, mulțumim Asta... că ne-ai sunat de acolo, Bogdan. Pentru cei plecați peste hotare, România, dă, dă mai, mai tare! tare! Bun, mergem uh, pf, în Suceava la Bogdan. Deci, în momentul ăsta este 2 la 1 pentru Sarmale, da? Ok. Nu mai e Suceava acolo pe linie. Cine mai e pe aici? Alo, bună Bună dimineața! Bună dimineața! Ei, hey, cum te numești? Oana zic, Oana. Oana, uite totul ce v-am numerit. Ia zi-ne Oana, la mulți ani. La mulți ani, România, la mulți ani, Bogdan, la mulți ani Ruben. La mulți ani, Oana, hai să eu, a mie, îmi plac și mitici și sarmalele. Și nu. Dar, ales sarmale. Yes! Cu sunt sumătănică și cu un cățel de usturoi. Ah! De usturoi. Ah! Da, da. De 100 de ori, da, întorc scaunul pentru ce zis acolo. Foarte bine. Mulțumim frumos că ne-ai sunat. Eu. Te pupăm! La mulți ani! De mai tare! Te pupăm! Zi frumoasă! Și revenim la Radio 21. Nu uitați că avem doar piese românești astăzi, imediat. O piesă pe sufletul zilei de azi. Adică? Grasul XXL și Guess Who. Azi nu! Azi nu! Bună dimineața! și ai noștri de peste hotare! România! Dă da mai tare!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 să-ți dau un punct. Chiar dacă a venit iarna, nu e prea târziu să pui castraveții la murat. Dacă nu știi exact câtă sare să adaugi, pune un ou în saramură. Iar dacă se ridica la suprafață, saramura e suficient de concentrată. Pentru provizii delicioase pregătite la tine acasă, la Lidl ai castraveți cornișon la 3,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 It was a crash, but I couldn't, couldn't get enough It was a rush that gave me your life My But now Hello Joe My enemy, my Pentru sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Prost o piec timpul, prost o Atât de simplu, nu fac periu astăzi. Nu sunt timpul, astăzi nu iubesc, astăzi nu lucrez, astăzi o ufreq. Uh. Bag un mix fructe uh. și sprig și mă petrec uh. pe bulevard de mare nu mă cu nimeni. Nu-ți asta e bine. Uh. O la la ox, știi? Case despre mine. E bine, nu încerc să te conving, ca dacă n-ai știut, astăzi de soare în loc de frig. Open your ride, exact în filme. Că dacă nu te vede nimeni, nu, nu poți să uh. vezi pe urcină. Nu, să nu. mor pe la telefon. La sunt plecat pe vârful omul Așa că, domnul, sleci, doamna, vă rog, reveniți Azi, făceți-vă că nu mă știi Azi nu te rog, eu nu ne poate face cum zici tu Dar azi nu, nu, nu, nu Mă te rog, eu azi nu sună Azi nu te rog, eu nu să sigur facem cum zici tu Dar azi nu, nu, nu, nu, nu! Pot să gândesc cu voce tare Că nimeni nu mă vede, nimeni nu mă crede Nimeni nu mă aude, sunt un oarecare Pot să rulez un film, seara la plimbare, Pot să desfac o bere când e soare Pot să mă urc în tren și să uiau spre mare A doua zi să mergem prin brașul Să căutăm cazare Pot să nu am o cale, încă de orientare La cotat-o un mic cu tot și călare Pot să mă cul să mă trezesc în alte dormitoare Cu fel de fel de fete doritoare Un fel de meci în deplasare Pot să le la fiecare o scrisoare, imediat ce ajung acasă La bucare, pot să bat la ușă La vișinul, să întreb cum e vreinul Dacă e mai bun ca primul, ca închis Iar magazinul, pot să fac asta Non-stop, pot să cutrere peste tot Când s-au serios, loc Azi nu te rog, eu nu nu Mâine poate faci să zici tu, dar azi nu Nu, nu, nu Azi nu te rog, eu nu Mâine sigur Înțeles, nu, nu, nu, nu, nu Astăzi nu-i fi, aia, înțeles, rog mult Astăzi, mă sarou, sus, să-mi teleg că ai nu. oți vine alt, Nu, te eu astăzi, dacă nu disponibil, nu, măcar azi Te eu mult Astăzi, e exact cum a zis chirile Nu, azi, nu, n-am chef, azi Nu, azi, nu, câți bani Poate mâine E bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum 8.39 de minute Am revenit în direct la Radio 21 Este 1 decembrie, este ziua României Și astăzi toată lumea se joacă Fiecare de -a ce vrea, unii Gratarele chiar, alții se joacă de parada în centrul Bucureștiului, Alții se joacă de a munca pentru că trebuie să lucrăm și pe 1 decembrie. E, noi la Radio21 astăzi ne jucăm tabu și avem și un premiu foarte drăguț, un board game tabu pentru tine dacă ești pe fază, dacă intri în joculețul nostru și te prinzi care este cuvântul secret de astăzi. Dați-mi voie să-i explic. Haide, te ducăm frumos. Exact ce se întâmplă. Radio21 te invită la concurs în secunda asta, în cazul în care îți plac jocurile de cuvinte și în cazul în care crezi că faci față presiunii timpului. Avem provoca tabu, mai exact un board game al distracției de nedescris. Și să, să înțelegeți și de ce, pentru că el conține niște cartonașe pe care sunt scrise cuvinte. Da? Colegul tău de echipă extrage un cartonaș, citește cuvântul în gând, e un cuvânt secret, da? și trebuie să ți-l explice ție. Până aici pare simplu doar că ai patru cuvinte tabu pe care nu ai voie să le utilizezi în explicația asta. Și cuvintele sunt fixele de care ai nevoie ca omul să se prinde despre ce vorbești E greu, e greu fără să folosești cuvintele tabu E, ne jucăm da. Acum, extrag un cartonaș eu Dăm indicii amândoi Și eu și Șurubel okay. Dacă tu te prinzi, care este cuvântul secret de astăzi 0372 069 699 Intri primul în direct Ne dai răspunsul corect Și te faci cu un board game tabu Foarte simplu, da? Da, hai Bun. Deci, extragem, da un să mi-adă și mie Stai așa un pic A, Așa, uite Am extras cartonașul, da? asta e cuvântul Gata, gata, gata, Avem și cuvintele astea tabu, să nu folosești. Da, nu folosești. Deci, nu voi. Și trebuie să dăm indicii acum. Uite, da, eu să zic unul care cumva Iarăși o o să facă foarte ușor de treabă. Ia, dacă zic, expecto patronum, e? E un indiciu și asta. E un indiciu. Animalul lui de companie este o bufniță. Deci, este un el Ok. Îi plac măturile <laughs> e mai... Așa? Da, deci e un băiat că îi plac măturile Și um, Dușmanul lui cel mai mare Are A... la Cap de mort <laughs> Asta e poricla lui, eu nu pot să... Asta lui. sunt indiciile, hai că este deja ușor să te prinzi despre ce vorbim, care este cuvântul pe care îl căutăm la tabu astăzi. 0372069699 Cine intră în direct, Mama, cine da. ia jocul? vine să dau o grămadă de indicii acum, pe bune. Gata, atât, numai voi. Adică, sunt două indicii de fiecare. super cunoscut. Bun. Hai să vedem, Beatrice, ce face acolo, uite, Beatrice, discută cu ascultătorii, dă-ne pe cineva, Beatriz Ce, crezi că le o să le fie greu? Eu nu cred că o să le fie greu, pe bune, că toată lumea a auzit de, un... de, mă rog, nu vreau să zic cine este sau ce, ce este Dar uh, sunt sigur că astăzi o să se ghicească, frate, este simplu, simplu ca bună ziua Alo, bună dimineața Bună ta. Cum bună te numești? Alina Alina, ești la muncă? Da Alina, mai cu, mai cu viață? Nu poți să vorbești tare? Alina, ai fost atentă, da? Da Cuvântul secret de astăzi este? Harry Potter, hey, da! Potter! Este... Unde te-ai prins, Alina? Uh, chiar după primul indiciu După primul indiciu de la Expecto Patronum, la nu? Expecto la Patronum Bravo, să rămâi puțin pe fir, da? Okay, merci. Te pupăm la mulți ani, felicitări pentru premiu, mulțumim frumos că ne asculti, și noi continuăm ediția specială de ce decembrie. Uite ce cuvinte n-aveam voie să folosim, N-aveam voie să zicem film, vrăjitor, și vrăj și ochelari. A fost greu, dar ne-am descurcat cu echipamentele. Da, și în cazul în care nu ai reușit să câștigi la radio, te așteptăm la concurs și mâine, o dată, în emisiune, și doi la mână pe radio21.ro. Punem la bătaie două board game-uri tabu în fiecare zi, intri acolo în secțiunea concursuri, completezi formularul și la final. În anul săptămânii, extragem 10 câștigători. Doar muzica românească astăzi, la Radio 21. Activ? Activ! Doar cu tine. Au trecut 4 milioane de ani de când a fost lansată piesa asta. O ascultăm și revenim la Dinața în Mare Fel. Nu uitați, astăzi aflăm cine câștigă vacanța circuit în Turcia. Rămâneți cu pe noi! Bună dimineața! To ce sim? Lunga tine începe o nouă viață. Și asta este noaptea în care nu mai riscă, noaptea în care încep să tră. 46 de minute am revenit în direct la dimineața Mare Fel ediție specială la Radio 21, astăzi de ziua României, și am promis că dăm vacanța circuit în Turcia, oferită de Lidl Tour, dacă te înscrii la concurs, prin SMS la 171 cu textul Surpriză. Urmați de numele tău, orașul din care ne asculti și răspunsul la întrebarea cu ce îi surprinde România pe străin, în ta. Avem ca premiu de dat ora viitoare. O vacanță sub formă de circuit de 7 nopți. Adică, se vor vizita mai multe orașe din Turcia. Circuitul include transport cu avionul, cazare, mic dejun pentru două persoane, hotel de 4 stele. Ce poți să mai vrei? E cam O nebunie. Tot... E perfect, da. Și nu uita că încă poți să dai SMS la 1721, da? Textul surpriză numele tău, orașul din care ne asculti și răspunsul la întrebarea cu ce îi surprinde România pe străini. Da, uite, în cazul meu ar fi fost textul surpriză, Andrei Lăcătuș, București, România îi surprinde pe străini cu mici și cartofi, dar și cu Sarmalele și Mama Ligoța, hai fie Treacă de la tine da. Uite că a, a intrat în studio și Romania, Că am zis că vine, Matei hey? Unde? Hey hey Matei Este live, este de decembrie Treaz la ora asta, dar ce cu tine? Nu m-am culcat în seară, ca, să știu, ca la știu <laughs> Dacă tot ești în studio, ai intrat puțin mai devreme azi zine, cu ce îți surprinde România pe străin? Cu ce aș surprinde România? Cu ce îi surprinde România pe străin? Când vine un străin de băi, ah, tu ai străin. fost străin pentru România, practică da. Tu ai făcut școala în America Ai venit în România ca un străin Cu ce te-a surprins România? La scoate și la, la juce, la club la la club, clar În primul rând la club Că ei vin mereu cu niște conceptele astea greșite la noi Și am impresia că aici nu-s bani Nu sunt căruțe, chestia asta Ei pe bune cred că sunt căruțe Băi, sunt foarte mulți noi ăștia Când au făcut-o în Anglia Când i-au dus la hotel în Mamaia Și au văzut Ferrari și Lamborghini Și au zis, bă, stai puțin N-am nimerit, Top Păi, ai Da, avem SMS-uri o de la oameni. Uite, România îi surprinde pe străini prin uh, inteligența nativă a oamenilor. Deci, uite, ni crezi proștioare? Nu cred. Nu no. cred. Okay. <gână> cred că orice om vrea să creadă pe altul mai prost ca simte simtă mai bine, știi? Deci, asta nu neapărat la România. Mai inteligență, de-aia căzut pe -a. Da, vin, vin multe SMS-uri. <gână> 5 minute, prima glumă cu chilie. Frumos! E, e record. Este 8 și 49 de minute. Hai cu mesajele, și viitoare extragem un mesaj și îl da? Este. Uh, ora în care, de fapt ora, emisiunea În care dăm doar piese românești yeah, Ce ai mai pregătit 20. acolo? Ce Până bomboană știu, pentru ureția Sunt ai. în dilemă, mă, Zint, în ce. Și sunt ce în are, dilemă, ce? mă gândesc Adică, pe de-o parte, aș da indivinul la mine Așa, și? Pe de-altă parte, mi-am amintit de Alex Velea Ce ți-aș face? Mai știi selecta? Băi, eu vreau Alex Velea cu Andra Adam, frate Atunci s-a votat să dat, așa să fie Bună dimineața, om Stai cu noi, Mati Dima, ora viitoare cu noi La Radio 21.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 Mama me gano como animales. Tú necesitas reggaeton, dale. Sígame la toma mi no pare. Así que tú me fantas, no dale. Vamos a ver. Radio 21. Noi avem ni pregădit cu cele mai tari hituri. Radio, Radio 21 E ochi 53 de minute. Șirubel. Ce ți-am promis că... Da. Mi-ai promis că-mi dai Alex Velea cu Andadam, Selecta, ce ți-aș face. Piesa aia, al e clip s-a filmat uh, la tine în liceu sau ceva în genul ăsta. Da, eram în uh, Rosetti în perioada aia, Asta zic, te juca Alex Velea basti, practic e piesa pe care s-a lansat Alex Vedea, sincer să fiu. Prima oară când l-am auzit în peisajul mare muzical-autotor. Bine, continuă muzica 100% românească la Radio 21. De 1 decembrie... Anda Adam și Alex Velea Ce-ți face alte vremuri Uite cum era acum Anda Adam, Anda Adam Adam știu Las-le pe ei, lealța Acupere 5.000 de v-ați fac dum Că durea câștiu atunci când din punctul Eu știu, tu știi deja dj face legea striga Nu se lăta atrasă de atitudinea ta și prea vâncat, nici prea cu minte ta Cu tine mă simt high Stiga-mi spune Vreau să știi Aici zi de zi spre ta Mi-aș dori Să-ți te cum ai fi cu mine ce așa credeai fi N-aș fi cu tine pace, numai drosti. I like tea. Divan cu milionari, milionar, aruncăruz îndepărte în stânga și în dreapta, unul dacă prinde, altul face plata. O vreau să redeser, cu toate că știu că imoral. Oh, no, no, no, no, nu te asta e imoral. Nu, nu, nu, nu, nu te-ai Asta asta ispita e fructul interzis. Unul ca tine are dragoste de dar în timp ce ea o are doar de închiriat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți tiseră? Nu că nu l-aș ști prea bine, dar v-aș doar pentru mine Există viață și departe de aici, lăsați-mă să vă las fără servici O, domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5. M-am băgat în vorbă, cu dunea ei am simțit că te să o fac I-am pus doar o întrebare, acum știu că ar fi trebuit să tac Mi-a răspuns că cred nu știe iubirea, nu simt în dar de -apoi fericirea Domnișoară dragă, să știi că m-ai întristat Oh no, no, no, no, nu te-ai Asta ispita, e fructul interzis Un om ca tine are dragoste de dar În ce ea o are doar de închiriat Domnișoara, domnișoara Ce program aveți ti seara? Nu că nu l-aș ști prea bine Dar v-aș doar pentru mine Există viața și departe de aici Lăsați-mă să vă las fără servici O, oh, domnișoara, domnișoara Iar mă prinde ora cinci Domnișoară, domnișoară, domnișoară Există viață și departe de aici Lăsați-mă să vă las vără servici oh, Domnișoară, domnișoară Iar mă prinde ora 5. de distracție. 21. Este ora 9 fix. Am revenit în direct la Radio 21. Ediție specială de 19 decembrie dimineața în mare fel. Începem ora cu știri cu Alexandra Gavrilă, bună ziua Alexandra. Nața bună. Ia zine, câte persoane s-au adunat la Arcul de Triumf ai numărat? Stai un pic, stai un pic, abia acum se face numărătoarea și în curând începe și parada. Stai pe camera în direct de acolo și numeri 1, 2, da, 3 da, da, da, s-au mai da. adunat 5. Bine, o să vedem numărătoarea la 10. Sau aflăm ce Află. se întâmplă exact acolo, dar până atunci mai este știrile orei nouă cu Alexandra Gafulă ascultăm. Mața bună tuturor, bine v-am regăsit. În 3 decembrie aduce iarna oficial. Se anunță în Insor, de după amiază în vest, în centru și în nord în banat, Crișana și izolat în Moldova Trecător avem la poviță și ploaie. Vremea de azi va fi cu maxime cuprinse între minus 2 și 6 grade Celsius. 4 grade vor fi în bucurești și la prânz. cu vânt și noria. acum sunt minus 3 grade în capitală, la Sibiu, Galați și Cluj. Minus 6 avem la drgo. Cu minus 2 la Craiova, Constanța și Buzău în grad. Cu minus se înregistrează la Giurgiu și la Iași 0 grade sunt la Timișoara. În București, în această seară, se aprind luminile de sărbători. Primarul general, Gabriela Fira va da startul sărbătorilor de iarnă la ora 19 din piața Constituției, când se va deschide Târgul de Crăciun. Peste 3 milioane de beculețe vor împodobi capitala pe un traseu de 29 de kilometri. În premieră pentru București și centrul istoric va fi iluminat festiv anul acesta. Continuăm știrile. Se redeschide hotelul de gheață de la Bâlea Lac, Are 14 camere duble cu pat matrimonial în care decorul este inspirat din filme, iar lângă hotel vor fi construite, după anul nou, trei igluuri pentru cei care doresc mai multă intimitate. Înainte de culcare, clienții hotelului vor primi saci de dormit, deoarece temperatura medie în hotelul de gheață este între minus 2 și 2 grade Celsius. Mâncarea și băuturile vor fi servite în farfurii și pahare cioplite din gheață. O noapte într-o cameră dublă costă 440 de lei. Cam fiecare an în această perioadă Trenul Regal pornește la drum Dacă ieri vizitatorii l-au admirat în Gara Sinaia Astăzi, de ziua națională a României Trenul Regal se îndreaptă spre Bușteni Și va avea mai multe opriri Până va ajunge în Sibiu Și o informație din sport de acum Dinamo a învins teaua scor 3-1 În derbiul de pe Arena Națională La meci au asistat 20.000 de spectatori 93 minute Știrile se încheia aici La mulți ani România Vă las cu Bogdan, Șrubel și Bromania Mulțumim frumos Alexandra, hey, nice. este și 93 minute După cum ziceai și am intrat în ora aia nebună În care ne jucăm uh, Cu Matei Dima puțin pe post Avem What the Fun Facts, ediție specială De 1 decembrie Este ora în care dăm vacanța circuit în Turcia Atenție mare, SMS la nou încă poți să te înscrii cu textul surpriză numele tău și unii care ne ascult și răspunsul la întrebarea Cu ce îi surprinde România pe străin? Este ora în care ne jucăm și Tinder românesc yes. cu Nicoleta Nucă yes. <laughs> și, și avem și ascultătorul pe verzi și tableta inevitabil și astăzi o să ne traducă o piesă Monsieur Matei Dima, zici și Bromania Vă v pregate? pregăte? Mai mult Bromania decât Matiediman M-am cam schimbat în ultima vreme M-am digitalizat direct Te pregățim să traducem, da? da. schimbă Inmediat. și buletinul, gata mm -hmm. Perfect, continuăm și cu piesele 100% românești La 21 astăzi Ce avem, ce avem, ce, Surprisă, ce avem? vine imediat Ca să dai griului culoare România, da mai tare Vreau ta The one and only. Ooh, car, come uh, on. Yeah. From the first moment I fix my eyes on you. There's no doubt, I wanna be with you. Competition lining up, yo, checking you out, selling lurking, hey, giving out shots, you got the bling, gon' get up, thinking they fly. Man, it's just a kick, kick, ah, look out, my chances are slim Tiger one, baby, got to catch that, yeah. tu mă poți iubi, urința mea o vei împlinit Lângă tine ce-mi doresc, știi că doar pe tine Să-ți cu Tiger One, băi băiatule Cu Tiger One este 98 minute. E veche piesa asta, bun! Avem ascultătorul pe vers la Radio 21 și, mă normal, aș spune Ionuț, ești pregătit, doar că astăzi Ionuț nu e în studio, este în Brazilia. Uh -huh. Și o să. Da? O să luăm un mesaj de la Ionuț din Brazilia, la ascultăm mai târziu, dar nici Ruben nu face astăzi ascultătorul pe vers, pentru că în studio invitatul nostru special, Matei Dima, are traducerea pregătită. Nu? No? Okay. E, uh, uh, e. e? cu pervers sau pevers? pe versa? Pe vers? ah, ok. Eu da. că mi-a spus zis. Bun. ascultă de Să știi, de mediu ori. Okay. Nu, chiar multe. Încă. Mai faci o de două, e. trei ori și cred că ajută. Bun. Ascultătorul pe vers. Știi cum funcționează? 0372 da. 069 699 Ne suni în direct la radio 21 și câștigi o tabletă! aia din display, cum zice Ionuț. Dacă ghicești ce piesă traduce astăzi Matei Dima. Domnule, când începi? Dă din avem clopoțelul aici. Șerubel. Ai dispărut clopoțelul? Hai. Hai să traducem. When I was a young boy, I was the fame of the mountains during the day I went hunting. In the green forest, the gun and the white belt, what a man I was before. Hunting in the mountains and the valleys with my boys from the mines. The gun and the white belt What a man I was before Hai simplu. Hai că greu Simplu, simplu, simplu Succes 0372 Hm? ce este o lumea? Tu te-ai prins, Alexandra? Stând de acolo Ceva cu white belt pe undeva pe acolo bate dar Ideea următoare urmă, Până acum N-a existat ediție să nu câștige oamenii, înțelegi? Eu tot aștept, eu le-am zis Bă, tot vin, tot încerc să dau mai greu Aș vrea să rămână tableta asta odată aici Nu se întâmplă, oamenii sunt oamenii Gicez, mi se pare super aiurea Că efectiv nu putem să găsim o melodie Ca să-i încurcăm Și ei tot, că iau, că premiu, că nu știu ce Și se prind Astăzi Sper din tot sufletul că, măcar de ziua României, să ne rămână și nouă tabletă. Păi da, ediție specială, nu e ediție specială, că e și în engleză, e și ziua României, lumea noastră. e altceva. Bun, hai, încercăm O eu dacă nu, o păstrez eu dacă Absolut! Special. Absolut, normal. Încercăm cu Claudiu. Bună dimineața, Claudiu! Bună dimineața! Vreau să ne spui dacă știi ce piesă avem azi la Scutăturul pe Vers. Sper că asta este Cușca și cureau la Ai piesa yes. zis, Deci am zis, ți-am zis, n-ai cum să-i Nai ai cum, efectiv A din camera alăturată cineva sau cum e asta The, the gun in the white belt Asta e Ia zine, un, tu unde te-ai prins? M-a ajutat prietena Te-a ajutat prietena La mulți ani și ție, la mulți ani și prietenei tale Mulțumesc mult! Și să rămâi puțin pe fir, da? Sigur că da! Zi frumoasă! Mulțumim frumos că ne asculți! Asta a fost piesa... Te las cu pe vers? Noi ne vedem un pic de treabă în continuare Tot asta vorbim un pic cu Matei Dima Despre ce am mai făcut la Global Pentru că am înțeles că ați lansat o nouă divizie Da, am lansat divizia Global Entertainment Global Records e deja de ceva timp Probabil ați avut mulți artiști pe aici care... Am avut o grămadă Și unul dintre ei, Nicoleta Nucă Ne va răspunde și la întrebările de Tinder în românesc Tot acum în ora 9 Rămâneți pe 21 Avem numai muzică românească azi, ediție specială Fiat atent aici ai lovit dur NND, vino la mine De 1 decembrie, 9 și 11 minute La mulți ani, în România La mulți ani, în București, zici că sunt Andreesca Băi, apropo, Andreesca o să spună treaba asta Di seară, la ora 7 Pentru a 21-lea an consecutiv E 21-a oară când zici asta? Yep. 21. Cum te faci asta să te simți? Că... Să mă simt angaja Radio 21 Pe mine mă face să mă simt bătrân iată, mă. Hai, vină la mine, revenim la 21 de decembrie Dimineața în mare fel La mulți ani! Am găsit, am găsit Dar tu nu vei să sculzi deci măcar te uiți la mine. Iubita lui vine, mă lasă de la tine. Știți să vinova de ceste care vin în viața viatra. Nu vreau de când ta, Nu vreau de când ta, Nu vreau de cât fiamă, Nu vreau de fiamă, nu vreau mea. Decât... Să știi Delia Și piesa asta Nu cred că poți să uiti, Cred că e imprimată Pentru totdeauna acolo Băi, sincer să fiu mi îmi place foarte mult Și varianta de la Vița de Vie Au făcut un remake După piesa asta Care sună senzațional da? Și acum În concert Am auzit-o dată Pe Delia cântând Varianta de la Vița de Vie și mi-s te-a mai cântat și basul și cu toba mare O mamă ce ce piesăception, ai o piesă se țins tu varianta pe care ți-a făcut o altă trupă. Dacă tot am zis de clubul, nu e club în care să mergi la pe la 5:00 sau 6:00 să nu dea și melodia asta a Delly. A început acum ona. Au început acum? Au început acum să le dea, așa că e pe Caterina. Ca da. da, da, da, da, da. Băi, deci pretextul asta cu, da, ne place că suntem glumeți, asta e cel mai bun. Și cu merge? băi, e, așa, e Hai să ascultăm da. în glumă, manelele 3 ore. Cum ar fi? Așa e și cu Tinder, știi când zic, da, mă, eu stau pe Tinder, așa, ca să facem mai. Asta vreau să zic și eu de nu? Tinder, toate vederile care vorbește acolo, mai întâi asta zic. Ce e asta? Că eu nu înțeleg. Eu <laughs> sunt și eu musin, să văd despre ce e vorba. Da, mă, glumă, ce? Uite ce pot, eu sunt Tinder, nu poți să. Vreau să facem glume, da. Agățat mai maiau. Apropo, ne-am jucat Tinder cu Nicoleta Nucă. Ne-am jucat Tinder, cum sună asta? Ne-am jucat pe Tinder. Ne-am jucat de Tinder. cumva i-au venit să dea swipe numai bărbații cunoscuți. Hai să vedem o și eu. Da. Să vedem ce ales. Bine ai venit, Nicoleta Nucă. Hai să ne jucăm Tinder românesc. Eu o să numesc câte o celebritate de sex masculin și tu să-mi spui dacă te atrage sau nu, din orice punct de vedere. Să începem. Șurubel. Hai să E, da. Bogdan Ciudoiu Zice da, dar Nu e cumva că e căsătorit Și da, nu mă, nu mă simt ok Ionuț, băiatul cu ochelar De tot ceilalte Nu, dar nu are treabă, nu are treabă ochelari E cute, în felul lui cumva, nu știu Matei Dima Bromania De ce mă bâmbagi -mb acum în probleme? <laughs> Suntem prieteni cumva, dar uh, ca bărbat nu pot să zic că m-a foarte tare Costi... -ionita. Nu Bobonete Îmi place ce face pe partea artistică, mă rog, comică oarecum, dar... Uh, sau actoricească, de fapt uh, Dar ca bărbat iarăși și căsătorit și cred că nu e tocmai genul meu Smiley are un acel ceva, dar întrebarea ea, aș fi eu pe gustul lui. Da. <laughs> Dan Capatos, mm. Mihai <laughs> Hai, nu nu e genul meu. Domnul președinte Iohannis uh, nu, Poate fi și președinte, dar uh, acasă e bărbatul de lângă mine și trebuie să-mi să placă mie Pavel Bartos E o persoană extrem de carismatică uh, Nu știu ce pot spune ca și bărbat, poate nu, e tocmai genul meu, iarăși și mai blondut, așa Eu sunt mai pe bruneței, mai pe dai așa, mai, mai bărbați, să pară Tudor Chirilă mm -mm. no. Marius Moga Ce căsăturii nu, dar uh, pe plan profesional uh, uh, îl simpatizez. Îmi place uh, și îmi place, și ca om, dar uh, din punct de vedere uh, atractiv, să zic așa, nu. Adrian Mutu? Cam da! <laughs> oh, e? Eh? Oho, plecat, cam, da? vedere merci pentru invitație Ce a făcut când a auzit că i-a dat cu reject? Ai fost de în aceeași da? oală cu Costioniță, înțelegi? Băi. Și nu zic că nu se mănați, adică poate v-a încurcat Costionita nu mă deranjează Am mai scos hituri internaționale, l-am auzit și prin lei, Dar 3 Stariu, frate? Și cu 3 Stariu ai fost da. Acolo e problema Nu e apărut o problemă, 3 Stariu are niște poze care rivalizează în număr de like-uri cu ale Băi, eu când vreau să râd, intru la F tai te... ceva în comun cu el. Deci eu când vreau să rezit dintr la tine vă cont. Eu când vrei să rezit la el, pe sper cont. Râd, sper că e diferit. Rez cu el adevărat zi. că eu ord cu tine, da. Eu diferenț. No, 18 minute ne jucăm o altă Fun Facts cu bro imediat, da? Ok. Nu deci știu ce e, aia, dar eu concursul la se uște. Adică acum să uită să vadă pe YouTube înregistrarea cu artiștii care au fost pe la noi. Uh, întrebări simple, ne jucăm, vedem câte puncte adun și te comparăm și cu artiștii. vedem câte puncte au făcut artiștii cât ce faci tu. fără presiune. Da? No fără pressure. Rău, Continuăm și seria de piese românești la Radio 21 și ce piesă vine imediat? Ia. Yeah. e întrebarea. Țineți minte play and Win Only". Zici că ești un moș Crăciun <laughs> care are în sac niște muzică din asta românească veche așa, da? Da, mai, mai ții minte? Că a, nu că mai știu schimbat... care era, dă-mi un pic a, a, Ce vorbești? începe imediat A schimbat muzica românească și urbând Deci fii atent, îți amintești Ia. acum Pentru că iubești cu ardoare România Da mai tare! Give me the sunrise Give me the sunrise Give me the sunrise I be fine fine de piesa asta, am început discuții în studio aici despre începuturile muzicii de genul ăsta la noi în țară și apropo de Ina Hot că am ajuns inevitabil discutând despre muzică la piesa aia, vine imediat, ascultăm și Ina Hot da, nice, înainte de asta pe l avem pe bro, pe Matei Dima sau Bromania, indiferent cum îl știi este în studioul 21 și am zis că ne jucăm o dată fun facts înainte puneți la care acolo Global Entertainment, ce faceți acolo? Global Entertainment e o divizie specială de online de entertaineri, pe care i-am adunat noi într-o agenție cumva cum este și Global records pe muzică, noi facem pe online și avem o groază de Cine? Uh, Mircea Bravo, laicoan like Shelly, Maximilian, Ilies Vlogs, uh, Vlad Grigorescu. Vlad Grigorescu este și este cu, cu magia, dacă știți, uh, are și vlogging, dar face și show-urile live. Uh, Bendeac este la noi, uh, Flick este la noi. Uh, și mai sunt câțiva. Laura Jurcanu, Sânziana Negru, Alina Ceușan. Sunt mai mulți influencer din, din online care ne-am ne adunat la un loc. Și la 10 lucruri nu puteți să dați un Adică ai mail ai numărul de telefon, ai pe Facebook. Bine. Vă dă, mergi cu, în vă dă cu SIN. <laughs> Că da, aia, da, da, Mereu ăștia care sunt activi, A, care au da, postat. Aștia da, care -a. mai și Aici e dreptate. Dar vă aștept. Bun, foarte frumos Atunci așteptăm lucruri drăguțe de la Global Entertainment Ele oricum vin să mă obișnuie să vină ce ai mai filmat în ultima vreme? Ce am mai filmat vreme? ultima vreme? Ieri am postat o chestie care vă că e foarte șeruită Era să zic Ice Bucket Challenge Nu, care e Ai făcut Manicine Challenge-ul? Da, l-am făcut, varianta de România l-am făcut E pe Facebook la mine pe România Și i-am dat un twist mic L-am făcut de România. Poți să ne povestești... Rapid, rapid, da. Zis. Pute e, e, să dau un teaser, ca da. să între lumea să-l vadă. Începe ca un mannequin challenge normal. Unde? Bă, Unde? La, la, la, la birou. E okay. la birou toată. Treaba după care intru eu, tipul care aduce apa, și atunci se taie mannequin challenge, intră altă melodie, intră altă se, tăietură, întâmplă lucruri. Lucruri. se întâmplă alte păi, lucruri. Practic, ce ar face un român dacă ar intra și ar găsi o groază de persoane nemișcate, <laughs> <de> știi? <laughs> mai challenge. departe, nici nu, dacă pot zic dimineața, dar puteți să uitați. Băi, uh, noi am făcut American Challenge într-un autobuz la universitate uh -huh. și a fost foarte, foarte mișto. Puteți să găsi și pe al nostru pe Facebook-ul 21, probabil de 10 ori mai puține like-uri decât uh, face Bromania, care până una alta este cel mai viral om de pe internetul românesc. Da. Ce să fac asta ce e? e? Mai stau de aici, mai atin ca să mai iau și eu niște... E doar pentru distracție, o fac pentru sufletul. Da, da, meu. Da da da da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Tot pentru distracție o să ne jucăm și What the Fun Facts... Românesc, ediție specială astăzi în de 1 decembrie Cum a trebuit, ce se întâmplă? El va trebui să aleagă între 3 domenii Fiecare domeniu are întrebări cu Punctaj de 100, respectiv 300 și 500 Dacă răspunzi corect Primești punctajul Aferent întrebării, dacă răspunzi greșit ți se scade punctajul respectiv. Vreți că poți să închei pe minus. Ce fac dacă te închei pe minus? Nimic. Te punem pe panou acolo, avem lista cu artiști care s-au jucat până acum. de și... rușine. Da. Da. Practic, ba, da. Avem oameni pe minus acolo, adică nu ai fi primul. Ah, dar okay. Eu nu cred, eu cred că o să fii bine de tot. Domeniile Matei. de astăzi pentru Matei Dima, bro, sunt trupe românești cu obiceiuri dubioase, literatura cancan -can și jocuri românești din fața blocului. Să înceapă jocul, toată lumea gata... 3, 2, 1 Să înceapă jocurile Domeniu și sumă Hai să luăm ușor cu jocul românești Din fața blocului 100 Jocul românești din fața blocului 100 Jocul unde am învățat toți să plimbăm Un urs Uh, bă, stați să ați avut prieten care a și vă jucăm. dați mă, a... Stai, mă ui, la aiă care Euh, vați ascunsa. Bun, corect. O Următoarea întrebare. Trei... Trei... tot eu, da? Da, da. Uh, 300 pentru jocuri, dacă tot. Uh... Bun, 300, zici așa. Jocul în care am fost toți cel puțin odată recrutați în armată. <laughs> Ooh, era aia când te puneai cu mâinile si? și trageai si. Și... Anul ăla era. El era uh, uh, țară, țara vrem. Uh, în armată. Uh, în vedem uh, Este. Bun. Bun. Mai departe. 500 ca să încheiem cu categoria C asta. Așa Bun. să încheiem pentru totdeauna, zice așa, La 500 noi făceam mannequin challenge când cineva zicea 1, 2, 3. 1, uh, 2, 3 la perete stai. Bun. Bun. Hai. Okay. A, trupe românești cu obiceiuri dubioase Pentru? Pentru 100 Zice așa, un fel de vecini nervoși Care în loc să bată în țeavă, bată în butoaie <laughs> Care era -aia, cum îi chema? Poți să zici pas și poliză? Aveau și polizor? Bas, pas că nu Bas. A, Sistem a, era așa, mă, next, a, de, Nu știu, să că ai 300 pentru trupe Trupe românești Cel mai important membru al acestei trupe Este make-up artistul <laughs> Bă, să nu-ți dai globă la global attack, Că după aia mă fac de râs este... A, Stai, stai, stai, Carlos, Carlos, <laughs> bun, bun zi Mai departe, vrei 500? La asta? Uh, da, să duc pe românești pentru 500 Au învățat o generație întreagă Cum să ceri voie părinților când vrei să pleci la Costinești Uh, ăla mă, e nu Kirila, nu ia la cu, nu, nu, nu, nu ăla pe la Andre. Lasă-mă să la mare. Mai a ai literatura cancan pentru 100 de sau 500? Hai, dă-i cu 100. 100 de cancan. -can. Ce... Nu, -i. nu -i să ți vină să crezi ce s-a întâmplat lui nic atunci când a fost la furat de cinește. Opera a, a, a, a, stai mi e stai am, am zis în copilerie. Da, da. Și și, poate mai. mai avem gata asta. Asta. Blas, întrebări? Au întrebări? pot să le da. da. În primul rând, punctajul tău final, nu imediat este... după ce citim întrebările, stai. 600. că șa. Nu știu, 700 de puncte. Hai 700, pe... de puncte. 700 de puncte. și te plasăm imediat undeva, dar întrebările zici, pentru literatură în când 300 ar fi fost așa. Clic aici pe video. Un alegător bad criță nu are cu cine să foteze a fi știut? <laughs> da, da, da, cum să nu? în e, e, Caragiale, caragiale. Caragiale, așa, o scrisare pierdută. Oscar, da. tot și tot pentru 500 ar fi fost așa. Șoc și senzație. O adevărată stea internațională prinsă de pe noaptea în dormitorul unei fete pe nume Cătălina. Am înțeles. Obori, în jos, fără făr, blând, blând. Bravo! Așa, Hai, că le-am ținut și-am cred. Asta a fost toată of Fun Facts cu Matei Dima, bro ai acumulat 700 de, 700 puncte. de puncte. dar okay. trebuie să scoatem panoul la înainte, anunțăm Locul unde te clasezi. că e, e pe aici, pe undeva panoul, că alergăm după el. Dar continuă seria de, de piese românești la Radio 21 și vine și scurtul zilei cu Antonia. Astăzi, atenție Vorbeam despre piesa asta? Opa și Hot, iarăși Moment de cotitură muzică românească Ne am de piesa asta românească Astăzi, din 3 decembrie, este ziua României A dimineața în mare fel cu Bogdan și Șurubel Și bro, la Radio 21 La mulți ani!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 Normal că mi-am lăsat mașina deschisă Suntem în centrul capitalei Cine își încuie mașina în centrul capitalei? Am pus pensia deoparte și ușor, ușor am reușit să-mi cumpăr o casă Ca să moară pe zilei ah! Hell Dragă moșule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 21. Într-o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. right now and mm -hmm. take it back, back, Welcome back. Welcome radio show di 1 Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. va? C'è niente? Non puoi te san. E ascunsă în inima ta Pare greu să crezi, să crezi că ai putea Să mai simți dragostea Dar spune-mi noaptea ce visea. Aștept să spun că te iubesc, ai fi cum să zburăm, spre ce? Oh, oh, oh. Și când ador, ador cu tine în gând Și te visez prin gând, mă întreb de ce? Sunt de bine, oare? Știi, oare cât te iubesc Și cât îmi e de dor să te privesc? Dar mult bun prea departe Poți să suferi ce vei duci greul pe picioare România, da mai tare! Este 9.43 de minute am revenit în direct la dimineața în fel. ediție specială de 1 decembrie la mulți ani România la mulți ani românilor care ne ascultă la mulți ani România. România, da se adună lumea ușor-ușor la Arcul de triunfacolo, acolo, urmează parada de 1 decembrie, În okay. București. Se adună lumea și în Piața Alba Iulia. Uh, mă rog, bine, se adună lumea de fapt în tot orașele din țara asta să sărbătorească. Dar noi în studio aici avem o treabă foarte importantă. Noi ne pregătim să trimitem un român în afara țării ca să se întoarcă cu dor de România și să o vadă cu ochii străinilor. Pentru că am descoperit în ultimele patru zile că străini care trăiesc în România, deveniți români, ca să zic așa, văd țara asta de multe ori mai frumos decât noi românii. Și tocmai de asta am, am inventat și concursul Care te poate trimite în Turcia Încă mai ai timp să dai sms la 1721 Cu textul surpriză Urmat de numele tău, orașul din care ne asculti Și răspunsul la întrebarea Cu ce îi surprinde România pe străini? Ați auzit, în Turcia Că dacă vorbiți că îl trimiteți pe alt continent, undeva, pe lună Păi nu mă dăud da, cum după ce stai șapte zile în Turcia Te întorci așa, mult mai relaxat vi, vezi România cu alți ochi Depinde unde în Turcia mea? Păi Crede-mă că e, vezi România peste tot. Bine, un pic mai târziu aflăm cine câștigă concursul. Altfel în continuare Broi este cu noi în studio Matei Dima și am zis că ne jucăm de -a Tinder cu el. Uuu uh. am pregătit <laughs> între noi trei băieți ne Tinderul. <laughs> Stingeți lumina. Yeah. am pregătit un Tinder cu personalități din România de sex feminin, da, vei și... Super. Cum îmi plac mie, <laughs> câteodată. Trebuie să ne spui de fiecare dată dacă îți place sau nu și de ce, mă rog, atracția de orice fel contează. Lux. Fie că e fizică, fie că este psihologică, poate te atrage cineva. îți plac neuronii omului. Platonic, da. așa, da. da? Oricum eu caut frumusețea interioră. Da, da, da. Bine, hai, începem de asta. <laughs> Vă rog. doamna și doamne, timp tindă românesc, Matei Dima. Ia. Yeah. Prima doamnă, Carmen Iohannis. Ah, swipe left. Adică nu știu ce înseamnă asta? este nu, stânga. Nu? Nu. Nu, asta nu. A, okay. Andreea Marin. Da. Da? da. Ei, da. bun, clar 100%. Odată îți plac surprizele. Da. Mm -hmm. Surprize, Surprize, surprize. <laughs> Mihaela Radulescu. Hmm? Mihaela În Da, dar se poate uh, în uh, același timp cu Andreea Maiasa. Da. nești okay. uh, bon. uh, nu ești bon. domnește, fama. Bun. Bahmuțeanca. Nu. Bun. Mirabela Dauer. Uh, da, de ce nu? Va să fie. E o experiență. Da, mă e de așa. Da? Credem în EDCV. Da. Andreea Esca. Dar da, dar așa ca un aș a jucat ca un, dacă zbat poate un date așa în care doar să vorbim despre chestii, știi, să ne ținem brațe puțin așa, adică despre nu conflictul din Irak, Da, din... așa să mi, să -mi citească, citească statusurile sau comentariile mele de pe Facebook de la fani. Frumos, frumos. Așa în timp ce adorm. Chestia. Bună seara, România. Bună seara. Da, da chesti de astea, adică da. nimic. Uh... Bun. Neti Sandu. Mmm, ah, da mama s-ar bucură, mama ar da, Da, mama ar vrea foarte mult să să o Deci da, da, clar, pentru mama, pentru mama orice. De la redacția de sport, Corina Caragea. Ah, da, clar. Și ai, frate? Trei de da, meci final. Și de la Biris de la Bogdan. Da. Bun, de la DNA, la ora Codunța Coffee. U. Ah, nu, nu, nu. Păi, nu știu treaba ta. Eu nu mă bag în la astea. Nu, nu. Ai Lina Uf, Mai întrebi? Frate, pe bune. E, uite, o, vezi da, că e și răspunsul e inclus în numele ei. Mă. Da! da, Lina. da? Dar prea, are varianta nu? La C ea nu. nu cred că pe Tinder, dacă ar fi, doar să right. <laughs> da, exact. Nicoleta Luciu. God, uh, da, da, Luciu. da. Da. Acum 10 <laughs> ani. Clar. Eu, stai că întreb peste pe stână. Acum acum ani. Acum 10 ani. Dacă era tinderul, clar. <laughs> Bun. Nu știu dacă ai prins personajul următor, dar Mihaela, de trei ori femeie, tatu cum să nu prind? Da? Da. Erai în adică în sensul ăsta. Eram în țară, dar nu. Da. <gajos> Ana Maria Prodan. Uh, nu, nu, nu, nu, nu. Nu am nimic <gajos> rău de zi, doar pur și simplu. Antonia. Antonia. <gajos> Pff, deci, acum, în... Fix acum. Fix acum, da, da. acum deci Fix deci Antonia acum. clar, da. <gajos> acum, da. Dar așa, pe, tot pentru frumusețea interior. pei da, există frumusețe interior. Probabil, încă un copil superb acolo. Și într-un final, Ina! Ina? Haide că aici ești Nu, clar, nu, dar mereu am spus că ea este... familie. Da, îmi place, îmi place. E aproape incest că îți place. E ca o soră mai mică. O să pun și eu un nume acolo? Da. Nicoleta Nucă. Bă, eu o să fiu sincer Ea la da? Băi, aș închide dată. aș închide odată Aș finaliza Ok, bun, acesta a fost Tim românesc cu Matei Dima Bromania Noi continuăm ediția noastră specială de tine da. Rămânem la Radio 21 Stăm împreună să aflăm cine câștigă Vacanța circuit în Turcia imediat Și continuăm și piesele românești Cu și locul potrivit La mulțumim Nu știm că a trecut, mult timp va trece Încă pe atât presimt în zece ani Mai prin câțiva ce min, câțiva ce țin Să plece, las că trece românul făcut să nece Amaro cu sânge rece, când dă de negras Petrece covere la rece, se de ce furi, dar cât mai vrei să furi Nu vezi că suntem multe guri Și știm cu toții ce înseamnă să-ndur Dar câte căzături să dur, Cam câte bucuri și cât înjur La câte lucruri poftești din jur Și e sigur că n-ai destul Dar nu-i nimic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 Guess who? Locul potrivit la 9.51 de minute. Noi suntem cu ochii în mesajele primite la concurs și amestecăm și amestecăm și amestecăm și vine câștigătorul și numele în câteva minute. Aflăm cine pleacă în vacanța circuit în Turcia. Da, pe final de oră mi-ar plăcea să mai dăm cel puțin două piese bombă, domănești. Încercăm să strecurăm tot. Imediat revenim, da? Rămâneți pe fază și aflăm cine câștigă vacanța în Turcia de ziua României, la Radio 21. Neața!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 Maia, Maia, Maia, Maia, Maia, Maia Eu, un... Hai haiduc Și te rog, iubirea mea primește fericirea Aloți Alo? eu pic ca să o hotel bip și sunt voinic, dar să ști nu-ți Vrei nimic. Vrei să pleci, dar nu nu ei, nu Să-ți spun, să-ți spun, ce simt simt, ce simt. acum, alo? alo, iubirea mea, alo? sunt eu, fericirea, alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, so ți am dat fi, sunt voinic, dar se știe, nu-ți ceră nimic. Vrei să pleci, dar numai numai ei. Cei noștri de peste hotare România! Da mai tare! 9 și 59 de minute Am revenit în direct la Radio 21 Și aflăm cine câștigă vacanța Circuit în Turcia oferită de Lidl Tour Și Radio 21 Avem foarte multe SMS-uri La 1721 SMS-uri care au venit începând de luni și până acum Oamenii, adică voi ascultători Ați avut ocazia să ne spuneți Cu ce credeți că îi surprinde România Pe străini și din toate mesajele astea amestecate și răs amestecate, numai unul este câștigător. Am emoții și eu. Da, eu cred că am emoții și ascultătorul care a dat acest premiu. Da, pe fir avem pe cineva, nu știu exact de ce, am sunat-o pe Oana Roxana. Bună dimineața! Da, bună, bună! -a. La mulți ani, Oana, ce faci? Sunt în Aolo, te duci la paradă, la... Mă duc la de desfilare, da, și în mașină mă ascultam pe voi, acum am pierdut uh, semnalul, nu mai... Își revin. Mai... Oana, își revin. Da? Ce, ce ți-a zis Beatriz la telefon când te-a sunat? Să aștept că o să intru în direct cu voi. Acum... Dar nu stii de ce. Uh, păi nu, am primit mesajul ăla și... Am, nu, am emoții. Și acum, Ana... Oana Roxana din Timișoara ne-a dat SMS la 1721 și ne-a zis că românii surprin străinii cu felul lor de a se descurca, domnule, în fiecare situație. Lasă peisajul, lasă mâncarea noastră, lasă fetele frumoase cu faptul că ne descurcăm și cu faptul că ajutăm străinii. Și cu acest SMS, Oana... Pleci în Turcia! Pleci în yeah! Turcia! Yeah! Yeah! She -sheba. She -sheba. <laughs> Pleci în Turcia, cât de repede poți să-ți faci bagajele? A <laughs> ah, da, trebuie să ajungi jumătate de oră la aeroport Dacă nu ajunge, pare rău <laughs> Bun, hai să-ți explic exact ce ai câștigat, Oana Vrei să-ți dau puține detalii, așa? Ca să înțelegi despre ce este vorba Vorbim despre o vacanță sub formă de circuit De șapte nopți O să vizitezi mai, vizitez mai multe orașe din Turcia Circuitul include transport cu avionul Cazare, mic dejun pentru două persoane La un hotel de patru stele Toate astea, mulțumite prietenilor de la Lider Tour. Mai trebuie să faci bagajul da? da? Și cred că mai cu zâmbetul pe buze Te duci la paradă acum, nu? Uh, da, dar când e... Când e... Vacanța? Păi i-ați-am zis, în, într-o sfert de oră trebuie să fii la autopenie în București. <laughs> Hai, Rămâi pe... <laughs> Rămâi pe telefon ca să dau mai multe detalii, da? Nu, pe Stai liniștită. Băi, a rămas fata cu impresia că te să ajungă la București. nu ce mașina! nu ce mașina! Stai liniștită, <laughs> tu stabilești data vacanței. Oana, wow, ai... Super nu, ai un mesaj? E prima oară în viața bune, nu mi Ne, ne bucurăm că s-a întâmplat la Radio 21. Bravo, Oana! Și ocazia ta să urez la mulți ani românilor, în direct la radio. La mulți ani, la mulți ani! Mulțumim! Românilor de tinde. Mulțumim! La Mulțumim mulți și-ti, Oana, să rămâi la telefon, da? Da, da Te pupam și mulțumim că ne asculti Și uite, am mai făcut un român fericit Este 10 și 2 minute Asta a fost ediția specială dimineața viața mare fel de 1 decembrie La mulți ani, tuturor, mulțumim frumos, bro cu cu ai venit Mulțumim, în... atei. Dima uh, Puteți să-i vedeți, Marek challenge pe care tocmai l-a postat Este pe pagina Bromania Mm -hmm. Și oricum puteți vedeți Cât, Câte evizoare? 600 de video zis? Nu mai este nimeni cine mai mai numără de, nimeni Nu, nu mai zice mai. numere Intrați acolo, ieșiți peste 3 luni E ca tine cu șaute de Bogdan <laughs> Bine, făcim mâine dimineață Revenim la 21, Andreare Remețan Și știrile 21 imediat V-am pupat, zi excelentă să aveți Pa, pa, pa, pa, pa. La mulți Stație de distracție that you want. To.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 avem la Miercureaciuc, un grad cu minus se înregistrează la Buzău 0 grade sunt la alba Iulia și Piatra Nams, un grad cu plus avem la Timișoara și Botoșani în marile orașe din țară, Ziua Națională este sărbătorită prin parade militare, mese cu fasole și cărnați, concerte și focuri de artificii. În Alba Iulia, orașul unde acum 98 de ani avea locunirea Transilvaniei cu România, au început deja manifestările cu o oră normă prin depuneri de coroane. Parada militară la care participă 800 de militari, transportoare, blindate, tunuri și mașini de luptă este programată de la ora 13. O oră mai târziu, pe latura de vest a cetății Alba, car Carolina va avea loc Marea Unire a Bucătarilor. 8.000 de porții de fasole cu cârnați vor fi împărțite localnicilor, alături de chifle, coapte și vin alb, după care aceștia pot asista de la ora 15 la un spectacol de muzică populară. Spre seară vor concerta Andra și Zdob și Zdup, după care va avea loc un show pirotehnic. Din Alba Iulia mergem la ea și unde chiar la această oră ea startul manifestărilor de 1 decembrie printr-un concert de muzică populară. De la 11 va avea loc Parada Amin iar după amiază va fi tradițională masă populară cu fasole și cărnați. În acordurile fanfarei, un drapel imens va fi arborat pe turnul cu ceas de la Palatul Culturii, iar de la ora 18 se vor aprinde luminițele de sărbători. Și în Cluj, Timișoara și Arad.